välkomna till Eskapisterna podcasten där fantasi blir lite verkligare åtminstone för oss och just nu jag som pratar heter Daniel Ling och med mig har jag min vän ständige bisittare och vår bevingade apa Thomas Engström <här> hej Daniel <här> hej på dig Thomas <här> bevingade apa <min> <här> Ja, är du kinkig? Vill du ha en banan? Nej. <laughs> Vad stereotypiskt du är Bara för att jag är apa ska jag tycka om bananer Gör du inte det då? Ja, Jo, men <laughs> jag tycker det låter så hemskt När du säger det <laughs> Hur är det med dig? Jo tack, det är, det är hemskt bra Faktiskt um... Efter den här magiska resan bakom regnbågen så vet jag inte riktigt hur jag ska känna om må. Men, men ganska trallvänlig antar jag, jag blivit och eh, hyfsat, ja, vad ska man säga, ett, ett bättre ord för mindblown. Mm. <laughs> jag känner mig ju både klokare, eh, lite modigare och jag känner att jag har ett hjärta. Ja. <laughs> Vilket förvånar en gammal cyniker ja. <laughs> precis <laughs> Med tanke på Hur, hur cyniskt du har varit i vissa av avsnitten så, så kanske den här resan har gjort det Jättegott, verkligen ja, Jag tror jag är lite för snäll idag Faktiskt, men eh, det får vi se <laughs> Ja, jag tror nog också det För den här historien verkar ju som ligga i väldigt varmt om hjärtat Ja, det får jag ju erkänna Att den gör, jag menar jag tycker att det är en ganska fascinerande historia egentligen. Och jag har ju läst den här ett antal gånger och jag har även läst andra adaptioner i mm. serieform till exempel. Mm. och Det slutar ju inte att vara magiskt för mig. <laughs> Nej, jag märker det alltså. För det här är ju lite sagornas saga kan man säga. Mm, det är mm. så mycket sagotradition destillerat in i en enda berättelse Det är så sockusatt allting så att jag vet inte vart jag ska springa för att komma undan från det <går> Inte för att jag vill, vill komma undan från det så Jag ska inte vara <går> allt för negativ men alltså Oj <går> Jag blir verkligen tagen på sängen av hur gulligt nuttigulligt alltihop är <går> Ja, jag kan ju bitvis förstå vad det är eh, du känner. Men eh, vi börjar från början och eh, tar en titt på. Vad är det för någonting vi har eh, tagit en titt på idag? Jo, vi har ju tittat då på två stycken adaptioner av The Wonderful Wizard of Oz. Som mm. är då en originalhistoria skriven av L. Frank Baum på 1900-talet. Eller 1900 egentligen av, exakt. På årtalet. Ja, det är ju lite lustigt när en bok ges ut precis på året. <laughs> jo, okej, okay, den är från 1900. Ja, oh, men 1900 när då? Nej, men 1900. <laughs> Och det här är ju en, en klassiker för många mm. av oss. Mm. Det är en jättefin sagoberättelse. Vi har ju inte läst den bögge två till det här avsnittet. Nej. Det var mycket nog att bara försöka tugga två långfilmer. <laughs> Precis. <laughs> Men jag kan väl skjuta in ett och annat där de har varit och förändrat åtminstone i den första adaptionen vi har tittat på. Mm. För det här är ändå rätt många skillnader som har dykt upp. Ja, det ska bli intressant för mig att få höra talas om dem också. Jag som faktiskt inte har läst just boken sen tidigare och dessutom var ju det här första gången som jag bekantade mig med The Wizard of Oz mm. för som sagt det är ju en, det är en kär historia för väldigt många och självklart så är jag väl väl medveten om dess existens men jag har aldrig varit så himla sugen på att se den, även om jag har naturligtvis tänkt att någon gång måste jag göra det det är liksom det är ett så klassiskt stycke filmhistoria så att det, man får nästan skämmas sig att man inte har sett den. <laughs> Men du, det är så med många filmer att eh, ja. det är så många och man har bara så här mycket tid på sig. Mm, mm, mm. Så man väljer ju friskt vad man är intresserad av. Och det är ju därför ja, det är så visst. roligt att göra det här programmet. För mm, mm. helt plötsligt tar man sig tiden att se filmer man kanske har missat. Mm, eller helt visst. enkelt har försökt undvika. <laughs> jo då, det också. Ja, för jag tror jag tror faktiskt inte att det hade blivit av att jag hade sett i synnerhet den andra filmen om vi nu inte hade valt den här specialen. Att ja, men vi, ser, vi ser både The Wizard of Oz och även då Oz the Great and Powerful som släpptes nu i år. Och för alla som undrar där ute, det finns faktiskt en tredje film om landet Oz mm. som heter Return to Oz. Men vi har valt att inte titta på denna här till detta avsnittet av en mycket enkel anledning. För det är nämligen trollkaren själv som är lite av um, centralfiguren i den här recensionen. Mm. Och vi kommer att fokusera en hel del på honom. Mm. Men även naturligtvis på alla de andra karaktärerna i de här två filmerna. <laughs> Men i och med att han saknas i Return to Us så bestämde vi oss för att det får vara någonting till en annan gång mm. Mm. Det är ju inte så att um, Två filmer är för lite Redan som det är <laughs> Nej, verkligen inte Nu har vi haft händerna fulla verkligen När vi har tagit oss igenom De här, vad blir det, tre och en halv timmarna Ungefär om det räcker. Nej, ja, precis. Jag tror att den är ännu lite längre. Första filmen är väl bara en och en halv ungefär. Men den andra filmen är ju över två timmar. Om det är 2.10 eller 2.15 någonting. Mm. Någonting sådant, ja. Jag ska ju ärligt erkänna att jag satt inte och tittade på räkneverket. Nej. <laughs> Nej, jag gjorde nästan det. I båda filmerna. Nästan. Vi kommer väl till det. Men då är det kanske dags att vi eh, tar en titt på The Wonderful Wizard of Oz eller The Wizard of Oz som filmversionen från 1939 handlar om. Jo, tillvaron har sin gilla gång på den lilla gården i Kansas när Dorothy Gale plötsligt blir iväg svept av en tornado då hon ensam söker skydd från stormen i familjens hus. Huset slits upp och kastas iväg genom de turbulenta vindarna och när det väl sedan står på fast mark igen så tror Dorothy knappt sina ögon. För världen ser plötsligt helt annorlunda ut. Här är allting färglatt och magiskt som i en saga med så väl en god häxa som möter upp henne som ett helt gäng av lustiga människor med konstiga namn alla överlyckliga över hur Dorothys hus har lyckats landa mitt på den elaka häxa som har terroriserat dem alla. Desto mindre glad är Dorothy själv som det magiska landet till trots givetvis vill tillbaka till sin familj i Kansas. Hon får snabbt ett tips om den allsmäktige magiken Oz som styr över landet och som bör kunna hjälpa henne hem. Men bortsett från att ha en lång, lång väg framför sig till Smaragdstaden där oss bor och regerar så har Dorothy fått ett värre problem på halsen. Landets andra elaka häxa vars syster Dorothy just har råkat döda och är därför ute efter Dorothy. Vilken tur då att hon inte ska behöva visa sig färdas ensam eftersom flertalet intressanta och hjälpsamma karaktärer kommer att korsa Dorothys väg på väg till Smaragdstaden. We're off to see the wizard, the wonderful <laughs> wizard of us. <laughs> ja, intressanta karaktärer. Det är ju verkligen det den här filmen handlar om. Det är den här resan, det är alla de här mötena och det är alla låtar vi ska få höra som är så klämtjekka. Ja, jag fick ju intrycket när du tittade på den här att du inte var... Um... Jätteförtjust i alla de här små sångnumren. Ja, alltså det, de drog det ju verkligen till sin spets tycker jag om vi säger så. Ja, det är ju väldigt mycket sång och dans. I alla fall i, ja vad ska man säga, halva filmen. Ja, lite, lite drygt kanske, två delar eller något sånt där. Sen mm. så tar det som abrupt slut, så då tänkte jag inte ens så mycket på det. Men mm. fram till dess så var det svårt att inte sluta tänka på det. Det är inte bara sångnummer och, mm. och just en sång som framförs, <laughs> utan det är ju dessutom på rim. Varenda liten mening, vartenda ord ska ju rimma. Ja, alltså vi får ju inte glömma att den här filmen som sagt är från 1939. Mm. Nej. Och hur man såg på film då kontra hur vi ser på film idag är ju ganska annorlunda. <laughs> Väldigt annorlunda, ja. <laughs> Så det här var väl en av de första filmerna vad jag vet som var i färg. Och mm. de gör ju också en stor grej av att den är i färg. För ja. Oh, ja. filmen inleds ju med att man ser den i ja, sepia-toner. Mm. Mm. Någon form av svartvit där, eller fejkad svartvit. Mm. Och jag tycker det är ett litet intressant grepp för då får vi ju verkligen en distinktion med att det här är verkligheten, det här är hemma mm. i Kansas, mm. här är det grått och tråkigt men vi hittar ändå glädjeämnen i vardagen. Mm. Men så fort Dorothy hamnar i Oz... Så blir det extremt färgglänt. Ja, det, det är ett jättesnyggt sätt att bara göra den lilla kontrasten för att Dorothy är ju inte jättenöjd med, med tillvaron där hemma. Det är inte som att hon är olycklig egentligen, men alltså, hon, hon önskar ju ändå att hon liksom får denna kunde helt enkelt flyga bortom regnbågen. Och att där finns det säkert någon form av magiskt land. Och när man då gör den här skillnaden på att inledningsvis så har vi då, som du säger, någon form av cp ton, och så sen blir det färglatt. Alltså det, det målar ju verkligen bokstavligt talat upp en väldigt speciell bild av att, oj, kolla det här landet i jämförelse med Kansas. Och, och sen är ju dessutom den här världen oss. Alltså, den är ju rätt fantastisk. Det är ju färgsprakande överallt. Allt från miljöerna till just karaktärerna är ju ganska färgglada. Och känns ju också väldigt levande på flera sätt. Mm. Jag menar, som man säkert kan gissa hade man en hel del begränsningar 1939 som vi äm, inte har idag. <laughs> <laughs> Så allt det här är ju mer eller mindre en studioproduktion. Allt det här är ju scener som är inspelade i en studio. Där det är ju inte mm. ett uns utomhus i den här filmen egentligen. <laughs> <laughs> Och men är i åtanke så tycker jag ändå att det är ganska imponerande hur de har fått det att faktiskt känna som att de är ute och går mer eller mindre. Oh ja, det, det tycker jag också. Det är ett väldigt bra arbete rent scenmässigt och kulissmässigt. Det är det verkligen. Och som sagt med tanke på när den här filmen är gjord så jag tycker det är imponerande bara hur otroligt mycket de lyckas få det att blåsa när då den här stormen blåser upp som sedan då ska svepa iväg Dorothy och hela huset. Alltså, mm. jag, är, jag är verkligen övertygad om att de är verkligen utomhus och där blåser det så in i bomben mycket, <laughs> verkligen. Ja, alltså, sköldespeleriet är ju faktiskt väldigt övertygande. Ja, oja. och det känns ju som att det faktiskt är någonting som händer. Mm. Och de har gjort det snyggt med att man ser tornadon som närmar sig och mm. Mm. folk hänger och slänger i ena och det andra och så vidare. Så um, det är ju en väldigt explosiv början. Mm. Eller ja, inte början-början för det är ju väldigt mycket <laughs> prat och uh, man ska lära känna gården av någon väldigt intressant anledning. <laughs> för det är faktiskt ett tillägg. Det förklarar ju faktiskt väldigt mycket för jag tycker att den där inledningen, speciellt som det inte återkopplas till den för fem öre i slutet av filmen, att den är ju väldigt konstigt malplacerad bara. Mm. Jo, för grejen är den att i boken så bor um, Dorothy tillsammans med då tant M och uh, farbror Henry mm. och det är de tre på en liten minigård. Här har de ju istället valt att slänga in att de har ju tre anställda och det dyker upp en massa annat folk och de har massor med djur och mm. där är även någon slags eh, gårdsägarinna som är någon slags auktoritet på eh, orten. Ja, precis. Vi, vi träffar ju även någon slags- sån här uh, liten bluffmakare- som sitter i en liten vagn vid vägen- och uh, mm. Mm. spår folk- och massa sånt där. Och inget av det finns ju med i boken. Mm. Utan det är någonting som de har skrivit- för filmen. Och jag vet varför. Därför att jag har uh, genom filmen- kunnat luska ut en sak- som är ytterst relevant- i hur de har lagt upp historien. Mm. Och det är att- ja- vi kan väl börja med att säga att um, det här kommer att vara det mest spoilertunga avsnittet i Eskapisternas historia än så länge. <laughs> för de här filmerna måste vi i princip plocka i sönder. Mm. För den ena är en spoiler till den andra. Ja, exakt. visst. Så uh, vi ber om ursäkt alla där ute, men de här kommer vi faktiskt att förstöra. <laughs> <laughs> På så sätt att vi kommer att avslöja vad som händer. Ja, är det så i så fall nu att man, att man inte vill höra det då får man väl helt enkelt stoppa det här avsnittet nu och så får man se filmerna och så sen får man återuppta och lyssna på oss. <laughs> ja, precis. Så första gången vi ger den varningen. Det känns mm. lite speciellt faktiskt. Ja, visst det gör det. <laughs> Men grejen med adaptionen från 1939 det är den att um, vi ska ha den här distinkta känslan av att det här är någonting som händer i Dorothys huvud. Mm. Jo, visst. Ingenting är på riktigt. Mm. Och det är en aspekt jag inte gillar med den här filmen. För om du tittar riktigt noga eh, så är allt som händer i oss redan med i början på filmen. Mm. Alla hon träffar har hon redan träffat eller umgåtts med i Kansas. Mm. Visst. Alla element som eh, senare kommer att bli relevanta i oss har redan tagits upp i Kansas. Mm. Mm. Och jag tycker personligen det är lite tråkigt för det, det tar udden på alltså historien. Mm. Det är klart att har du inte läst boken så upplever du säkert inte den här lilla förvanskningen. Men jag, jag tycker ändå det är en så relevant förändring att det stör mig. Ja, för mig som inte har läst boken så... Ja, jag tänker ju självklart inte på det på det viset utan... Jag förstår ju också att allt det här ska ju vara bara... Någonting som händer i hennes huvud och hon gör någon form av reflektering på sig själv. Speciellt mm. när man märker att ja, men de här karaktären, och den här karaktären i världen, i just oss, det är ju den här personen i det verkliga livet. Så jag tänker bara att det ska vara just någon form av inre resa och sådär. Mm. Men, men jag förstår att det blir som en annan sak, alltså du får ett annat. Du får en annan som, synvinkel på det- när, när du faktiskt har läst boken. Det är ju naturligtvis en smaksak. För mig blir det någonting dåligt- därför att jag tycker att det tar- ursprungsverket och på något sätt- nedvärderar det. För det antyder ju någonstans ändå- att det här kan vara på riktigt. Det här har kanske faktiskt hänt- mm. någonstans i en magisk plats. Mm. Medan filmen rakt ut- säger att nej, nej, nej, nej, nej. nej. Det här är bara fantasier- Mm. Dorothy vaknar upp och slutet och allt var en dröm ja. så där var det slutet spoilat <laughs> <laughs> och jag tycker det som sagt det ger inte riktigt historien den tyngd den faktiskt förtjänar tycker jag Nej det är ju faktiskt ganska tråkigt Det kan jag ju hålla med om Att det ska verkligen vara just en saga Och att de så tydliggör det verkligen ordentligt också Att, att det är bara en dröm Och det har inte hänt För det är, jag tycker också det förstör en hel del Av den, den känsla och stämning Som ändå har behållit sig genom hela filmen För det ska ju vara en, en fantastisk saga liksom Det ska vara en fantastisk värld Som hon har gjort en resa till Men som hon faktiskt har gjort en resa till också så här, Lite alldeles i underlandet Liksom men där får vi ju också i Disneys-versionen antyden om att det här var bara en dröm. Jo, det får man ju. Men eh, jag tycker ändå att det... Där är det ändå, tycker jag, så som dubbeltydigt att det faktiskt kan fortfarande ha hänt. Mm. Medan man här verkligen bestämt sätter en i foten och säger nej, det här är bara fantasi. Ja, och det är ju jättetråkigt för en sån här, en sån här film... Jo men där är någon slags önskan om realism att, jo men det här var så fantastiskt att det här kan inte finnas, därför måste vi understryka det finns inte, det är bara fantasi. Mm. Jag menar, var ni rädda för att barn skulle springa in i tornados för att eh, hamna i oss? Faktiskt, det är, det är verkligen det jag tror att de kanske tänkte. För att 1939 så var man kanske mer orolig över vad film gjorde med människor. Jag vet inte heller, men det är lite sorgligt. Mm. Ja, det är ju en diskussion som fortfarande pågår idag, men den har ju skiftat mer över till videospel och dataspel ja. mm. betydligt. Och den är lika löjlig där som den var, runt film och tecknade serier. Ja, oh, ja. Där kan jag ju säga personligen att um, film, tv, dataspel, videospel, böcker, vilket som, mm. det får folk att begå hemska saker om de redan är instabila. Mm. Men då är det för att de redan är instabila. De är redan ett dynamitpaket som väntar på att explodera. Frågan är bara vad som blir detonatorn. Mm. Mm. Så, sådana människor kommer vi ju alltid ha i samhället, tyvärr. Mm. <laughs> Men vi får inte bygga upp samhället runt dem. Nej, <laughs> verkligen inte. <laughs> Men i vilket fall som helst, att ja, jag kan tänka mig att det var någon som grej att vi, vi får inte ge intrycket av att det är för verkligt därför att det, mm. kan, vara, det kan vara farligt. Mm. Men samtidigt så äh, reducerar de berättelsen ganska mycket. Mm. Allt det som hon upplevde allt det hon så och allt det hon gjorde blir plötsligt meningslöst. Mm. Visst. Och det är lite synd. Jag menar, visst Dorothy är kanske starkare än då när hon vaknar upp och äh, har bearbetat en massa information så att säga. Och en, mm. en bättre individ kanske. Mm. Ja. Det har ändå förminskat så mycket. Jo, förhoppningsvis så har hon ju fortfarande ändå kunnat växa under den där resan hon gjorde. Och det tror jag ju säkert att hon gjort också. Det som halva poängen med hela mm. hela den där grejen också. Varför hon, varför hon befinner sig i den här världen och hur hon tar sig ur den också. Mm. Men som sagt, det är ju ändå... Det är ju ändå himla tråkigt att, att de, de vill hålla sig till bokmediet för att berätta just en riktig saga. Mm. Och så nu när de då har gjort det på film så då vill de ändå... Ja, ah, vi måste skilja på vad som är fantasi och verklighet här. Mm. De gör ju faktiskt en grej av det i Return to Us också. Där um, Dorothy har blivit enligt andra då mentalt sjuk och har de här fantasierna om det här magiska landet så de tar henne till en psykklinik och hon börjar få Oj. en elchocksterapi. åh <laughs> josses, ja det var ju mörkt. Ja, den är mycket mörkare. Och lite intressantare på det sättet för där, där mm. drar de ju det här ett steg vidare så att säga. Det är ju en, mm. en andlig uppföljare till den här 1939-filmen. Mm. Men som sagt var jag jag gillar inte den idén helt, tyvärr. Nej. Den är inte dum, men den reducerar historien. Mm. Och historien är ju det som är den här berättelsens absolut största kvalitet. Ja, visst. Om vi då bortser från karaktärerna, vilket kanske är den <laughs> absolut största. <laughs> ja. <laughs> ja, just vilka karaktärer vi har att göra med här alltså. Mm. Det är... De är ju ganska fantasifulla och magiska på sina vis. Och mm. potentiellt också irriterande på sina vis. <laughs> Men vi kanske ska ta och titta lite på karaktärerna parallellt med historien. Mm. Det tycker jag. Vi förflyttar oss direkt då till just Dorothy som mm. spelas av Judy Garland. Mm. Och... Um... Jag kan väl tycka att hon är lite för gammal Dorothy egentligen. Hon är lite mm. för um, vuxen om du förstår vad jag menar. Mm. Mm. <laughs> jag har alltid föreställt mig Dorothy som betydligt yngre. Mm. Jag minns inte exakt om det anges någon ålder i boken. Men ändå att det är en 10-12 årig flicka ungefär. Ja. Ja, men det var jag också skulle föreställa mig faktiskt. Mm. Så att ja, håller jag håller med om. Mm. Sen betyder ju inte det att um, Judy Garland inte gör en fantastisk roll här. För, um, Nej, visst. Detta här är en av rollerna som alla i princip känner till. Även om de mm. inte har sett filmen. För mm. den är så klassisk och hon är ju väldigt, väldigt, väldigt känd för att ha gjort den. Mm. <laughs> och det är ju inte utan anledning. För hon spelar ju den här flickan som är liksom nyfiken, glad extrovert gillar att undersöka saker men ändå mm. lite naiv och lite ovetande om det ena mm. eller det andra men blir ju lite vuxnare under historiens lopp mm. och det tycker jag att Judy Garland faktiskt eh, visar väldigt bra här Ja då, det håller jag också med om hon gör ju en fantastisk Dorothy, det. Det, det tycker jag verkligen inte att det är något att snacka om, även om hon som sagt hon kan väl se lite, lite gammal ut för just hur man tänker sig att Dorothy ska vara men det var ingenting jag störde mig på i filmen det, det kanske ser lite lustigt ut till en början, halv som halv sådär för att hon ser ändå hon ser rätt stor vuxen ut helt enkelt och att hon har på sig de här då, lite dockaktiga kläderna kanske blir lite komiskt till en början, men mm. Men sen när hon ändå då flyr till det här landet, eller flyr, men när hon hamnar i det här landet som bara är en, en stor fantasi så tycker jag ändå att hon smälter in väldigt bra där. Mm. Och jag har som sagt en, en topprestation verkligen som Dorothy. Jag köper, jag köper henne med hull och hår. Hur mm. naiv och glad och sprallig hon är, även om det som sagt är ganska mycket av det. <laughs> jo, men det, det är på ett kärleksfullt sätt. Ett flickebarn, det är vad hon är, en dockflicka. <laughs> <laughs> Och det kan man väl naturligtvis ha lite um, åsikter om. Jag gillar inte när det läggs fram en bild som säger att så här måste du vara. Mm. Om det är snarare frågan om så här är hon, så är det helt okej. Okay. Hur stereotyp man än kan uppleva det, därför att det är den här personen som är så. Mm. Det jag menar det är någon slags ton av att så här borde du också vara. Som jag inte mm. som jag inte gillar så där jättemycket. För jag gillar inte när det görs mot andra och jag gillar inte när det görs mot mig. <laughs> där har vi säkert den här 1939 årstänket tänket igen att så här skulle man väl vara om man var den idealiska lilla. Ja flicka barnet helt enkelt det mm. är som att de stryker under att jag nu inte någon sånt här själva nu barn allt var bara en fantasi <laughs> spring inte in i en tornado som sagt <laughs> <laughs> och sit inte och prata med lejon <laughs> nej <laughs> Verkligen. Men dit kommer vi. Ja, ja. Och för det tycker jag verkligen är höjden av hennes naivitet verkligen hur lilla Dorothy låter sig ledas av en helt okänd herre på vägen bara för att han kan gissa hur hon mår och hon blir verkligen så här oh jeez hur kunde du förstå det och du läser mig som en öppen bok mister och så sedan bara säger han att följ med mig in i vagnen så ska jag liksom visa dig så här, min spåhkula här och jag bara, oh nej, oh jag får rysningar. Jag fick faktiskt också lite kusliga vibbar där. Man är för modern om man säger så. Ja visst, jo det är ju därför. Jag menar det här var väl förmodligen ingenting som man riktigt tänkte på då. Men det blir idag väldigt, väldigt obekvämt. Jo visst, för han har ju lite slisk stil den här äh... Trollkaran, eller vad vi ska kalla honom, som hon möter på vägen. Man förstår ju som ganska snabbt vad han är för typ av. Mm, så här bedragare är väl kanske ett hårt ord att använda, men ändå att han är ju en sån som, som lurar inom citationstecken folk. Förvisso inte, inte så mycket på deras bekostnad, kanske det så, men, men han är ju någon form av illusionist eller vad jag ska kalla det för. Skojare, tror jag begreppet är. Ja, skojare är ändå rätt bra. För mm. <laughs> det är ju någon som säger en sak men menar en annan eller lurar en och tro saker, så att säga. Mm. Men det, är i alla fall, det är ju för showskul och i det här fallet så gör han det ju bara för att Dorothy inte ska vara ensam här ute på vägen långt borta från sin familj och vara lite på rymmen som hon är just nu utan han försöker ju som att skicka hem henne helt enkelt mm. Så motivet är ju gott Ja det är det ju Men um, det känns ändå lite fel <laughs> ja, Jag var orolig ändå över vad han skulle lura på henne Usch. nu skakar vi av oss de vibbarna. Ja, det är verkligen. Ja, Doriton som sagt Det är ju betydligt gladare än så och jury gör en jättebra skådetsbildarinsats. Mm. Och hon sjunger ju väldigt fint också. Oh ja. För det här är ju en musikalfilm. Mm. Det går mm. ju inte att sticka under stol med som sagt. Nej. Och många av sångerna är ju hon med på ett eller annat sätt. Mm. Och det är ju kanske en av filmens styrkor om man nu gillar att eh, tralla med eller sitta och lyssna lite. Mm. Mm. Jag menar eh, Disney har ju byggt ett helt filmgalleri bara på att de har eh, <laughs> sångnummer med. Ja visst jag hade satt och tänkt i Disney fler en gång när jag såg filmen. Så eh, ja, det är inte fel men emellanåt kan jag tycka att eh, det skäl ju lite från handlingen. Mm. Visst. Och vissa saker känns inte som att Jaha, men vad spelar det här för roll? <laughs> ja, jag väntade ju bara på att det skulle komma ett tecknat rådjur eller en skock med fåglar och flyga förbi det. Jag hade satt pricken över it när hon håller på med sina sångnummer. <laughs> ja, det fick räcka med Munchkins. Ja, det fick göra det. Och det räckte ganska långt tycker jag också. För att det var väl någonstans där omkring när hon väl har kommit till det här landet och det drar igång på riktigt och hon ska gå längs den här gula vägen för att komma till trollkaren där i Smaragdstaden. Det var väl då jag började såhär ah, Visst, det är lite klämskäkt och glatt Alltså, men jag börjar må dåligt av det här <laughs> Det är en socker av du Ja, det är det verkligen yes, yes, Vilket enormt gullig guld det är Över filmen och alla karaktärer Som är så himla snälla –Och klemchecka. –Ja, klemchecka. Det är en fin musikal ändå, men ja, jag, som sagt, jag tycker de drar det lite till sin spets. Visst, det är mycket sång och dans och sådär i Disney också, men jag tycker nog att de gör det med lite mer finess och det är lite längre mellan dansnumrerna och sångnumren där. Ja, det blev väldigt tätt ett tag. Och det är som du säger att det skär lite uppmärksamhet från historien. Det är det att jag, jag hänger bättre med i historien. Och det är mer fokus på historien i, i en Disney-film tycker jag i sådana fall. Här blir det väl lite mycket. Men ja, svårt det där. Det är en svår balansgång. Mm. Sen samtidigt så är det ju en sång som eh, håller på rätt så länge. Men den hackas upp i bitar. Och det är ju när hon träffar sina tre medresenärer. Mm, för mm. då helt plötsligt så plockas ju sången upp igen. Ja, men nu med tillägget att nu har vi en resenär till. Mm. Och det tycker jag det funkar för det är någonstans understryker att jo men nu har Dorothy fått ett, ett resesällskap till mm. som tillför någonting extra till den här sången. Mm. Och den slutar ju när hela gruppen är samlad. Ja, då, då är ju som resan dessutom ganska över också. Då är det ju inte så långt kvar till... ...till den här dit de alla visar sig ska så småningom då... ...för att alla har de ju en önskan om någonting... ...och förhoppningsvis så kan då den här... ...trollkaren av Oz... ...faktiskt lyckas med att uppfylla de önskningarna. Mm. Och det är ju... rätt så rejälla önskningar också. Jo, det är det ju verkligen. Får man ju säga. Vi kan väl ta en närmare titt på... ...vad det är de här karaktärerna önskar... ...när vi... ...när vi möter dem. Ja... För vi, vi kanske ska lämna Dorothy där då. Som sagt, det är en, en klämkäck och glad flicka, sannoliken. Ett, ett riktigt flickebarn. Mm. Och vi, vi är ju båda nöjda över hur hon ändå porträtteras av Judy Garland. Mm. Där är två saker till jag vill ta upp dock. Mm. För det första är det ju att hennes önskan är ju naturligtvis att få komma hem till Kansas igen. Ja, givetvis ja. <laughs> Det andra punkten som är viktig, det är att den här elaka häxan från öst som hon mm. har krossat med huset när från de huset. landade i oss. Sjukt mycket flit. <laughs> hon har ett par um, rubinskor. Ja, just det. Som hoppar över på Dorothy eftersom mm. att det var hon som hade ihjäl häxan och då fick hon övertag hennes magiska skor. Klart intressant grej det. Där. Mm. Vet du om en sak? De är inte rubinskor i boken. Nej, jag kan faktiskt tänka mig att det är på det viset också. Det är silverskor i boken. Jaha, okej. Okay. De är fortfarande ganska fina alltså. Ja, Ja, oja. Men de gör också en större grej av att det här är två väldigt mäktiga artefakter. Mm. De innehåller mm. väldigt mycket magi. Och det gör att Dorothy också är väldigt svår att lägga vantarna på, om vi säger så. Mm. För ähm, den andra elaka häxan från väst hon vill ju ha de här skorna. Mm. Och det är ju en av anledningarna till att hon ger sig av efter Dorothy åtminstone i boken. I filmen är det ju för att nu är jag på orken för att min syster har <laughs> blivit krossad. <laughs> Visst, det är ju framförallt där. För de, de nämner ju skorna där också. Hon är ju sugen på att ha dem men det är ju mycket hem som ligger bakom den här jakten. Mm. Så det är ju en sån skillnad som de har tagit och gjort att skorna har fått en mycket mer reducerad roll därför att efter att hon säger att hon vill ha dem och kan inte ta dem därför att de är magiska mm. så glömmer vi lite bort att de finns. Ja, visst. Fram till då slutet. Mm. Mm. Och det är ju lite synd därför att det är ju någonting som faktiskt är väldigt relevant och har stor betydelse i boken. Vi kommer ju också se att i den moderna adaptionen så har ju de här magiska artefakterna väldigt stor betydelse för de som äger dem. Mm. Så det känns lite som att, vänta nu här, vi har det här fantastiska magiska föremålet- men det struntar vi, för nu ska vi ut och sjunga och dansa. Ja, Jag tycker också att det där var så himla konstigt. att Om de där nu är så himla fantastiska och hon ändå har fått på sig dem automatiskt så borde de väl göra någonting och borde ge henne någon form av kraft. Det behöver ju inte vara att hon kan hålla på att slunga en massa eldbollar eller någonting omkring sig. Eller plötsligt kan flyga eller teleportera sig till Smaragdstaden. Men någonting borde ju ändå kunna få ut av det. För nu är det, ju, nu är det ju snarare bara som att hon blir liksom fjättrad av dem och att hade hon inte haft dem på sig hade kanske ändå häxan inte varit riktigt, riktigt lika efterhängsam av sig. Mm. Utan då kanske man hade kunnat kvitta det här. Att ja, men ta de här skorna då. Bara du låter dem gå till smärgdstaden. Mm. Äh, vad jag har förstått så är det någon slags skyddsmagi som de har i huvudsak. Men, ähm, jo, det är det ju. Ja. Det är ju inte heller någonting som utforskas särskilt mycket. Nej, för jag har för mig... <laughs> Säger hon verkligen inte den här den goda häxan som hon möter där? Säger inte hon att, att hon ska följa den gula vägen och så länge som hon håller sig på den så ska hon vara mer eller mindre otkomlig från den här onda häxan? Det minns jag faktiskt inte, ärligt talat men det, det är säkert en sån replik också, för den följs inte heller upp i så fall. Ja, det är ja, det är, Det är som jag också tycker är tråkigt för jag, jag fick som för mig att hon sa någonting om att Åh, det är viktigt att du stannar på vägen det, det kan jag dock minnas fel, men ja, jag, jag tycker att när hon väl av en eller annan anledning promenerar bort från vägen så blev jag jätteorolig och tänkte, nej, nej, lockas inte bort från, från vägen av det där och det där för då kommer häxan att ta dig, fast det... Det hände ju som aldrig. <laughs> ah, ja, alltså, häxan känns ju till viss del inkompetent i flera ja. av scenerna här men ja. det. <laughs> oh, <ja. laughs> Så um, vi går väl vidare på den gula tegelvägen och uh, <laughs> möter upp vår första medresenär. Ja, våran eh, fågelskrämma. Mr. Mm? Scarecrow. <laughs> <laughs> han är faktiskt jättemysig. Ja, han är faktiskt rättvisigt det måste jag säga. Det är ju en väldigt, väldigt komiskt skriven karaktär och mm. han är rätt söt av sig. Ja, och han är liksom så här lite småpratig och småfilosofig och mm. mm. prata lite om datt, prata lite om ditt och kommer med små... Roliga uttalanden. Ja, han är, han är en ganska komisk karaktär och en väldigt social sådan. Mm. Och lite klumpig också. Ja, och det, det är en del av verkligen det komiska också. Att han bara drattar, drattar om kull hela tiden i stort sett. Mm. Det kan jag väl säga att det är ett litet tillägg det också. För karaktären är komisk i boken också. Men han är ju inte fullt lika ur kontroll, så att säga. Han drattar inte på mm. änden lika ofta. Ja, det händer, men det är oftast av en anledning, så att säga. Mm. Men han är lika så här filosofisk och pratig och kommer med roliga små uttalanden, så mm. det stämmer. Men karaktären har ju <fört> fått ännu mer komik för filmen. Mm. Men det är väl den karaktären som jag kan känna inte stör mig så mycket att de har Gjort roligare för någonstans kändes det ändå ganska naturligt. Ja, det är väl faktiskt naturligt vara ett bra ord. Jag tycker att det är en rätt bra karaktär att skoja runt med lite grann. Han är ju ändå full av hö. Och han önskar sig ju en hjärna för att han ja, önskar ju helt enkelt att han kunde liksom filosofera ännu mer och, och tänka klart och sådär. Och han har ju som lite halv sådär kroppskontroll över sig själv vilket väl är en blandning av att han dels som sagt är stoppad med hö men sen har han ju också varit just fågelskrämma så han har ju hängt på någon form av spik på en hög planka gud vet hur länge verkligen så att han har väl inte så bra kontroll över sig själv och den anledningen han är ju som inte van vid att och, och behöva gå omkring och röra sig överhuvudtaget mm. Men strax efter så började dansa och hoppa han. Så. Jo, ordentligt. Men ja, då, då man ser ju hur dålig kontroll han ändå har. Även i sina skutt och i sitt, sitt dansande så är det ju som... En, det är ganska trasig dansen ändå. Och det tycker jag passar honom rätt utmärkt ändå som karaktär just mm hela den biten och att det blir så komiskt som det blir. Ingenting alls som jag stör mig på som sagt. Nej, alltså som sagt, han är väldigt charmig och mm. ett trevligt tillägg till det här lilla resesällskapet. Så. Mm. Mm. Och jag måste ju säga att Ray Bolger som gör då Scarecrow, fågelskrämman här är jättebra i rollen. Mm. Absolut, jag, är, jag håller med dig. Jag har svårt att tänka mig någon annan som hade gjort det lika bra, lika charmigt. Nej, visst. Det är, Som sagt, han är en väldigt skärmig karaktär och han hört han, om mig definitivt om att han är en fågelskrämma som är uppstoppad. Det gör han verkligen. <laughs> och har vi då fått ett resesällskap så har vi ju plats till ett till. Ja, för de, de kommer ju som efter varandra, de här... <laughs> det blir som sagt ett riktigt resesällskap mot slutet av filmen och det går ganska tätt emellan att Dorothy snubblar på den ena och den andra märkliga figuren och härnäst har vi ju då Tin mm, Plåtmannen mm. och det här är en ganska intressant karaktär egentligen mm. tyvärr utforskar vi inte det Tinman särskilt mycket i filmen han har en väldigt tragisk sån här historia om varför han är gjord utav plåt för han är inte gjord plåt från början. Oj, okej. Okay. Det såg jag verkligen inte komma. Men ja, det var ju väldigt intressant att höra också. För att när han ändå pratar om hur han, hur han saknar ett hjärta för att hans skapare inte har satt i något helt enkelt. Han glömde att sätta in ett hjärta när han skapade till. Men då blev jag lite så här, jaha, fortsättning på det, tack. Så nu blir jag ju nyfiken då på att höra vad, vad har han för riktig bakgrundshistoria? Ja, jag ska ju försöka att inte vara för långrandig men han var en skogshuggare som eh, helt enkelt skulle hugga tillräckligt mycket ved och eh, träd för att kunna ja, försörja en, en flicka som han hade blivit förälskad i. De ville helt enkelt gifta mm -hmm. sig. Mm. Men eh, hon som var förmyndare till den här flickan Ville behålla flickan för att det var så mycket mer praktiskt att ha henne att diska och städa och liknande. Så hon bad helt enkelt den elaka häxan i öst att förtrolla skogen. Eller om det är hans yxa, jag minns inte så noga. Att han skulle helt enkelt misslyckas. Och det slutar så illa att han slinter med yxan när han hugger och hugger av sig ett ben. Oj, <laughs> okej, ja. Men då är det en plåtslagare, eller Atinsmith som det heter då i boken, mm. som gör ett ben av plåt till honom. Men häxans förbannelse fortsätter ju så att helt plötsligt så har han huggt av sig ett ben till och sen en arm och sen den andra armen. Så han blir han klyvd i mitten. oj. Och varje gång så hittar den här då plåtslagaren honom och gör en ny del då som har blivit förstörd. Mm. Och till slut är det ju att han hugger huvudet av sig. Och får ett nytt huvud av plåt. Ja, okej. Okay. Ja. Men då är ju problemet att nu är han helt då av plåt. Ja. Och då saknar hjärtat och känner då inte kärleken till den här ah, flickan längre. Okay. Och därför så längtar han efter ett hjärte. Och jag kan ju förstå att den här bakgrundshistorien är ju lite mörk. Lite, ja. Ganska <laughs> tragisk. Men det förklarar ju också hans enorma längtan efter ett hjärta på ett helt annat sätt än bara att, ja, ah, jag har inget sånt. Det här hade varit rätt så trevligt. Precis, och framförallt hela situationen med varför de upptäcker honom i skogen och varför han har en yxa. Och när han nämner att, ja, ah, jag stod här och, och högg träd och så helt plötsligt började det regna och jag rostade så nu kan jag inte ta mig någonstans. Alltså, det där det lyfter ju verkligen hela hans karaktär nog fruktansvärt mycket för att annars tycker jag att det är ganska tunt verkligen just med som sagt att jag önskar mig ett hjärta för att jag har inget mm. ja så är det bara ja men vad då då det var ju inte Scarecrow heller så att han kunde ju också gärna önska sig en hjärta men han vill ju hellre ha en hjärna vet du de får ju inte komma med samma önskan För det skulle vara fruktansvärt dråkigt Okej, så tre hjärnor ja. Ja. Ni kan inte ha kommit på någonting roligare så. Ingen som vill ha ett hjärta Jag har ett hjärta till övers ja. Ja, Men jag måste ju ändå säga att jag gillar The Tin Man eller plåtmannen mm. I den här filmen Jag menar han är jättetunn Vad gäller bakgrundshistoria mm. Och mm. han har inte jättemycket karaktär heller, men där är någonting ändå väldigt charmigt i honom när han stapplar runt och försöker dansa och så blir han mm. lite rostig och, mm. och blir helt plötsligt stel i benet. Och... Ja, och man får inte gråta för att i så fall så kan han ju rosta av sina egna tårar Det är jätteroligt. Det är ju det som gör de här resekompanionerna så roliga att det kanske inte är de djupaste eller de mest avancerade karaktärerna, men det är någonting charmigt med dem. Man, man vill absolut. nästan resa med dem här bara för ja. att de är det så mysiga att vara med. <laughs> ja, åtminstone de här två. Vi kommer snart vidare <laughs> i resesällskapet. Men, men Jack Haley som nu spelar då Tin eller Plåtmannen. Absolut, han kan jag tänka mig ha som resesällskap. Han verkar himla trevlig och... Mm. Och jag tycker att han gör en jättebra prestation han också. Ja, det är jättemysigt. Han och fågelskrämman funkar jättebra. Mm. Mm. Sen kommer vi ju till det sista resesällskapet. Oh. Som jag har en känsla av att du inte är så förtjust i. <laughs> Nej. Jag önskar att vi hade kunnat stanna här. <laughs> och jag kan förstå dig, för... Um... De har dragit den här karaktären väldigt långt. Ja, alltså det är som att om vi tycker att de andra karaktärerna är dragna korta i synnerhet nu Tin Man eller Plåtmannen med alla den bakgrundshistorien han hade kunnat, kunnat få så har de ju bara proppat nästa karaktär full av, inom citationstecken, personlighet. För <laughs> vi möter ju då det fega lejonet <laughs> som sista person. Mm. Och ja, alltså var 17 är det här egentligen? Vilken sorglig karaktär. Ja, för här har vi ju någon som till en början åtminstone verkar vara en riktig tuffing. Ja, Och liksom, ja, upp med dem, upp med dem, mm. upp med dem, är du redo, eller? Vad ja, ska alla. För att sen då visa sig vara en riktig fegis. Ja, en, den mest fegaste av alla fegis så att det blir så himla störigt fast jag vill ändå slänga in ett litet veto här och säga att trots att han är ganska påfrestande, för det håller jag faktiskt med dig om. Mm. <laughs> Åtminstone i den här tolkningen. Ja, visst. Men han har ändå ett par repliker som är riktigt riktigt bra och som verkligen fick mig att skratta. Ja, jag tror att jag skrattade någon gång, men jag kommer inte ihåg det. <laughs> men det är det som är problemet med den här, att det är som sagt var en två, tre repliker som var gjutna. Ja. Resten är inte sådär jättebra. Och lite påfrestande. Ja, han säger ju ändå en hel del genom hela filmen. det är ju nästan svårt att få tyst på den här personen. Ja, och, och röster han har också när han ska prata. Jag blir så, jag blir så himla störd på honom bara. Alltså, jag klarar inte av den här människan. Eller lejonet då, rättare sagt. Mm. Det är... ja Nej, jag önskar verkligen att Leonet hade kunnat bli kvarlämnat på den där blomsterängen med blommor som får alla levande varelser som går där att falla i evig sömn. Där tycker jag gott att han hade kunnat få somna in och så hade de klarat sig bättre utan honom. Du är en grym man, Thomas. Ja, jag vet det, men alltså, jag kan verkligen inte beskriva hur mycket den här karaktären gick mig på nerverna. Det var som du sa, det var helt okej okay till en början när han visade sig vara så enormt så här kaxig av sig. Jag tyckte det, det drog sig också lite till sin spets. Han var lite väl mycket lite väl mycket på, men det är ju för att han vill ju så gärna också ha något form av mod, högmod rent utav. Mm. Och så sedan så fort han får en liten knäpp på nosen då av Dorothy som tycker att, men vad håller du på med? Sluta upp med det där, jag var inte så aggressiv. Och han bara... Och jag... Så då vill jag bara hålla på öronen. Det var en väldigt bra imitation, måste jag ja, säga. Det, ja. det är jobbigt verkligen hur han låter. Alltså på, på fullast allvar. Han har ju den där rösten hela tiden så fort han ska säga någonting. Varför slog du mig? Varför var du tung? Ja. Oh. Oh. Ja, alltså grejen med det fega lejonet i boken är ju att han är ett stort lejon. Alltså det är inte bara en antromorf figur i boken utan han är ju faktiskt ett lejon. Mm. Och det är ju en karaktär man inte riktigt förväntar sig ska vara rädd eller sakna mod. Mm, visst. Så där blir det lite spännande att jo, men vi har den här bästen som rent tekniskt sett borde vara både modig och stor och stark. Mm. Men han är feg. Mm. Och han önskar ju sig naturligtvis då mod från trollkaren. Mm. Och det är lite kul för han blir ett så annorlunda sällskap jämfört med de andra. Men de blev väldigt tajta som grupp. Mm. Och, och det är kul. Men här som sagt var, här är den... Den komiska bifiguren, eller vad man ska säga. Visst, mm. nog fruktansvärt hur mycket komik det är över honom. Annars är det som faktiskt rätt kul för att det är ju en så extrem grupp verkligen. Alla har ju sina egna personligheter och de är ju verkligen de står ju verkligen, verkligen i kontrast till varandra och så att det, det är kul hur den är formad ändå mm. men, men ja han, han är ju så himla komisk det är som så himla tydligt vad han ska vara för typ av person i gruppen och mm, han får ju mycket sagt verkligen men jag vill ju inte höra det han har att säga mm. där är ju en jättebrist med den här filmen som syns extra tydligt i det fega lejonet- men vi ser det i många andra sammanhang också. Mm. Och det är att de så uppenbart har gjort det- för en yngre publik. Mm. Och det behöver inte vara ett problem. Jag menar, jag dissar inte barnfilm. Tvärtom, jag tycker barnfilm- kan vara några av de absolut bästa- just därför att här vågar vi utforska- vissa saker som mm. många vuxna tycker är- äh, det är ju bara trams- Ge mig en däckare eller ett mord eller en actionfilm eller någonting ja, sådant. Visst. Barnfilm ger möjlighet att utforska så många fina och intressanta aspekter av mänskligheten. Mm. Mm. Men sen har vi de andra barnfilmerna som bara är högljudda, skrikiga eller spridade. Mm. Och den här filmen är sockerstinn, inte bara i att den är så söt, men den har nog fått en överdos av socker också, för den är hyperaktiv. Ja... <laughs> Och det, är, och det är ett problem jag tycker att många barnprogramsproducenter idag har ett problem med. För det är så ja. hyperaktivt. Ja, visst. Enormt. Jo, jo, jag förstår. Barnen tycker det är jätteroligt när en karaktär springer hedlöst runt och drattar på ändan och skriker och har sig. Men det främjar ingenting. Nej. För meningen med barn är att barnen en dag ska bli vuxna. Och det barn lär sig, eller de intrycken barnen tar med sig, kommer de ha med sig när de blir vuxna. Mm. Om de då får uppleva någonting som är lite mer ja, tankeväckande så att säga. Mm. Så blir de ju också mer tankemässiga när de är äldre. Ja, ja, visst. Men det är ju min mycket naiva syn på barn här. <laughs> <laughs> ja, nej, men det, det kan jag hålla med om. Och i synnerhet med den här filmen. Det märks ju att just lejonet i synnerhet är ju väldigt, väldigt gjort för barnen. Mm. Och. Och det är ju jättesynd för att ja, jag tycker att han saboterar ju som en hel del av filmen och glädjen med att se mm. just för att han ska vara den där som bara springer omkring med händerna uppe i luften och bara skriker och säger tokiga saker mm. och det tycker barn är roligt. För det är det enda barn tycker är roligt. Ja, det är när folk är högljudda precis som de själva kan vara och springer runt som barn också kan göra och drattar på ändan som barn också kan göra. Och han är ju precis som jag. <laughs> <laughs> Men luden. <laughs> och svans. att ja. tal om svansen, det är väl det jag tycker är bäst med det här lejonet. För att jag är rätt imponerad över hur mycket svansen har för sig och har sig. Mm. Alltså den ser väldigt, väldigt levande ut. Det är, en, det är en hyfsat fin kostym, det tycker jag också. Och, och sminkning och sådär, han ser ut som ett lejon, det gör han ju. Men det jag var mest imponerad över... Som tack och lov också tog bort lite fokus från karaktären i sig. Det var det du kunde sitta och titta på svansen och var alldeles hypnotiserad av hur den svajade så himla vackert. Mm. Ja, där har de ju fått göra någonting med att ha antingen stått någon och... Och dragit i ett snöre för ja, att den ska visst, röra ja. sig. <laughs> för det är riktigt snyggt. Ja. Det reagerade jag själv också på nu när jag tittade på den med lite skarpare ögon. För mm. jag har mm. ju besökt den här filmen tidigare. Ja. <laughs> Vilken chock va? Ja, verkligen. <laughs> Men ja, lejonet är inte vad det kunde ha varit- Nej, visst. Jag tycker nästan lite synd om Bert Lar som är den personen som då gestaltar lejonet. Mm. För det ska vara ett hyfsat förrestande. Sen tycker jag nästan att det kan se ut som i vissa scener så tror jag ändå att han njuter av sin roll och tycker om den. Speciellt liksom senare framåt, framåt slutet av filmen. Ja, inte slutet mm. men när åtminstone de här, de här musikaliska inslagen tar slut, mm. hyfsat sådär plötsligt och lustigt. Då har vi ju en sång av just lejonet där han tar i som man borde operasångare verkligen. Och jag, jag satt och tänkte ja, oh, men snälla, tona ner lite grann. Det är <laughs> kul att höra att du har en bra röst och så vidare. Men det här är faktiskt inte den typen av show. <laughs> <laughs> ja. Men han får ju faktiskt en chans att rättfärdiga sig lite. För han är ju mycket mer aktiv mot slutet. Ja, det är han ju. Och... Um... De drar ner på hans... Mm. En hel del. På, på bara gott, ärligt talat. Mm. Mm. Det räddar ju inte hela filmen. Men det får ju en att inte hata karaktärgruppen. Ja, som sagt. Jag vill ju lämna honom på ängen där. Där man somnar och aldrig vaknar upp igen. Usch ja. Det får att du är en elak och grym människa. Ja. Mm. Men ja... Vi lämnar lejonet som tyvärr är då filmens stora besvikelse och hoppar över till en karaktär som är väldigt relevant, inte bara här utan även um, i vår senare film. Mm. Och det är uh, Glinda, The Good Witch of the North, mm. den uh, goda häxan i norr då. Mm. Mm. För uh, hon är ju den första som Dorothy möter när um, hon har landat i oss. Mm. Och det visar ju så här att alla häxor är ju inte onda. De har ju en möjlighet att välja vilken väg de ska gå. Lite med sina handlingar och lite med sina beslut så att säga. Det är ju, mm. det är ju mm. någonting man kan gissa efter att ha sett att det finns både onda och goda häxor i den här världen. Mm. Har man dessutom sett... Den nya filmen så vet man att det är valfritt vilken väg man väljer att gå. Ja, verkligen ja. Men det pratar vi om senare. Ja. Men Glinda, hon byter ju mest upp och ger Dorothy egentligen uppdraget att resa till Smaragdstaden där då os the great and powerful, bor. Mm. Och sen försvinner hon i princip på filmen. Ja. För att dyka upp på slutet igen. <laughs> <laughs> ja, hon är en väldigt lustig karaktär på det viset. Mm. Jag tycker det är nästan en liten förlust. Jag menar, okej, okay, Glinda är inte med så mycket i boken. Hon är med när Dorothy landar. Och hon ger henne då uppgiften att resa till Smaragdstaden. Sen försvinner hon ur uh, boken. Mm. Och <clears throat> i boken finns det ju faktiskt en häxa till- Aha. En andra god häxa som bor i Söder. Mm. Och i boken fyller hon den rollen som Glinda gör i filmen. Att hon dyker upp igen och ger Dorothy de sista ledtrådarna hon behöver för att kunna komma hem. Mm. Men ja, jag tycker nästan att det är lite smartare gjort här. Därför att det, det tajtar upp historien lite grann. Mm. För där vi... Stannar i filmen så har Dorothy fortfarande en resa kvar att göra innan hon får komma hem i boken. Mm. Och det hade ju betytt en tio minuter förlängning på filmen. <laughs> Och jag vet inte hur mycket det hade bidragit egentligen med tanke på alla omskrivningar som det faktiskt finns. Nej men det kan väl känna också att jag inte saknar inte så mycket. För att den goda häxan ska ju ändå bara göra en liten som vägledning åt Dorothy- för att den goda häxan vet ju som att- det är det här som Dorothy behöver- för att kunna ta sig hem- typ tron på sig själv- lite grann sådär, och, och, och kunna hitta sig själv. för det är, det är ju ändå det som är hela poängen- med den här resan. Mm. Ja, ja, jag tycker inte det är så, så konstigt- på det viset. Jag saknar inte- den goda häxan som karaktär- och tycker att hon borde- att hon borde beblanda sig mer i historien- utan det, det räcker ändå ganska bra för mig- med att hon, hon kommer där i början- och säger att ja men självklart så här är det och du ska dit bort och så sen i slutet dyker du upp igen och bara men lille vän har du inte lärt dig? den nu nu nu. Och har den där tongången. <laughs> och den har ju en väldigt speciell dialekt också. Ja. Jag fick väldigt sydstads när jag hörde henne. Mm. Mm. På gott och på ont naturligtvis. Jag har ingenting emot sydstadsdialekter. Men det var inte den första jag tänkte på när jag tänkte... På, Nej. Oh, en magisk god häxa. Nej, visst. <laughs> väldigt, väldigt roligt faktiskt. Men äh, det var kanske någonting som äh, Dorothy kände igen och kunde förhålla sig till. Ja, visst. Det ska ju förmodligen vara en sån där liten koppling till just ja, sitt eget hem. Eftersom att alla andra karaktärerna har en fysisk motsvarighet i Kansas, ja. Ja, precis. Mm. Men, ja, ja, där finns väl egentligen inte så mycket mer att säga om Glinda som då spelas av Billy Burke och, och hennes insats för som sagt, det är, det är inte så mycket mer den här karaktären egentligen. Mm. Ja, den dyker upp, den säger vad den ska och den försvinner. Ja, typ. <laughs> och det är väl egentligen inte tillräckligt för att ge en vink om det är ett bra speleri eller ej men det gör vad det ska. Mm. just. Och anledningen att vi tar upp henne är att vi behöver göra en återkoppling senare. Ja, men precis till den moderna filmen då. Jajamän. Men vi är inte riktigt där än. <laughs> Nej, det, det finns många paralleller man kan dra däremellan, det gör det ju. Men vi, vi blir färdiga med oss från 1939 först och så... Vi går väl vidare på karaktärslistan. Mm. För där har vi ju den äm, elaka häxan i väst. The Wicked Witch of the West. Mm. Det är ett häftigt namn faktiskt. Ja, det är det verkligen faktiskt. Alltså, jag tycker det är ett skitbra ont namn. Man är inte bara Wicked Witch utan man har ju dessutom den här undertiteln of the West dessutom. Och vilken häxa. Ja, hon är ju en häxornas häxa. Så här ska häxor se ut. Alltså, det märks ju att det här är 1939, för jag tror inte att en häxa skulle bli porträtterad exakt så här idag. Även om det nu förvisso händer i en viss annan film som vi snart ska prata om. Men det, det har ju just med återkopplingen till den här filmen att göra också. Absolut. Och ja, alltså det här är ju stereotypernas stereotyp på en und häxa. Hon är grön, hon är klädd i svart Hon har spets i näsa Hon har vorter mm, Och hon mm. flyger på en kvast <laughs> där som häxor gör <laughs> Så det var det var en full häxbingo där Ja, det, det. <laughs> ja visst Allt från klädseln till bara liksom Det yttre just alltså, hennes, hennes ansikte som sagt Att hon är grön också <laughs> det. Och skrattet Ja, och skrattet precis Ja, nej, det här är en häxa. Det, det, det går inte att ta fel på, verkligen. Och det är inte en häxa av tvivelaktig natur- där man kan, ja men, är hon verkligen ond- eller är hon <skratt> någonstans på gränsen- som som exempelvis Terry Pratchett kan göra i sina böcker? Ja. Nej, nej. det här är en häxa som är ond, punkt. Ja. <skratt> <skratt> och det understryks ju väldigt snabbt och tydligt. Väldigt, alltså bara en entrén hon gör- Säger ju en hel del. Ja. <laughs> Och även om hon är ganska så... ...inkompetent, måste ja, jag säga. För att um, hon gör flera utfall mot Dorothy. Men lyckas ju väldigt dåligt. <laughs> ja, hon verkar ju ändå ha en hel del kraft som hon besitter som häxa. Men, jag vet inte, hon har väl någon form av begränsning kanske. Eller så är det skorna. Ja, eller så här är det skorna. Ja, just det. Mm. Men då hade det varit en... Ganska spännande iakttagelser de kunde ha gjort att oh, de där baskade skorna. Hade du inte ja. haft dem? Mm. <laughs> jo, nu gör de ju som sagt inte så mycket av skorna överhuvudtaget. Bortsett från att de målar de röda då, istället för att vara silver, som du sa. Och det är väl just för att det ska vara färg på filmen. Ja, de ska synas, de ska glittra, de ska glittra och blinka. Men som sagt, häxan. Ja. The Wicked Witch of the West är inte så mycket egentligen att prata om. Jag menar, hon är en ond häxa. Hon vill hämna på Dorothy. Mm. Och hon vill göra elakheter. Ja. Ganska ospecifikt elakheter. Det är inte så att, att jag ska rämna den staden. Eller jag ska förstöra det. eller ska detta. Utan hon, hon vill bara gå runt och vara allmänt ond. Allmänt häxa. Hon är en ganska en enkel och rätt fram häxa, verkligen. Mm. Så, mm. Och det är ju lite till hennes nackdel. För... Mm. Det är en sån här motivationslös ondska. Ja. Och i teorin är det någonting som är väldigt lätt att vara rädd för. Jag menar den okontrollerade önskan som kan slå till var som helst och hur som helst. Mm. Men vi ger ändå inte känslan av att hon faktiskt springer runt och ställer till bekymmer i den utsträckningen som det i så fall skulle innebära att hon gör. Mm. Tvärtom, hon håller sig där i väst och hon dyker upp ja. lite ibland och liksom hehehe, och sen försvinner hon igen. Ja, visst, med sitt kacklande skratt. Det är som det enda hon gör. Ja. Och då, då är det ju inte mycket till hot egentligen. Nej, Nej visst. Ja, hon framstår ju som ganska tam tycker jag verkligen, just av den anledningen också. Dels då som sagt att hon, hon verkar som lite inkompetent och självklart så har det nu lite grann att göra med att just Dorothy är skyddad av de här skorna. Men det är väl bara hon som är skyddad dessutom. Mm. Alltså hon, det känns som att den här häxan hade kunnat göra några fruktansvärda saker med de andra karaktärerna. Och hon hotar ju dessutom fågelskrämman, som, som verkligen tidigt säger det att jag är ju väldigt rädd för för eld naturligtvis han är gjord av hö, han brinner ju upp bara puff mm. och samtidigt som då Tin Man är rädd för vatten för att då rostar han och jag menar hur snabbt skulle hon inte då kunna bara ta hand om de två, det behöver ju inte vara det behöver inte vara att hon verkligen bränner upp fågelskrämman, det skulle vara ganska fruktansvärt, mm. men hon skulle ju lätt kunna fånga honom på ett ganska naturligt sätt med eld och hon skulle kunna göra så att, att plåtmannen blir obrukbar och inte kan hjälpa Dorothy för att han helt enkelt rostar ihop totalt mm. Men hon gör ju verkligen ingenting annat än att bara komma med tomma hot snarare. Ja, och så kidnappar hon ju till slut också Dorothy. Ja, efter mycket mer där verkligen. Och nu länge hon satt och planerade det där egentligen. <laughs> och det är ju trist för i boken, då vill hon ha sitt rike där hon håller på att ställa till bekymmer för de som bor där. För det framgår i boken att hon faktiskt har ett rike där det bor folk som hon terroriserar. Mm. Alla vädersträcken har en egen stad med osmaragdstaden mm. i mitten där det är precis som små kungariken som ändå går under oss där då mm. det är huvudstaden så att säga och då behöver hon inte erövra något annat land därför hon har redan ett land hon har redan ja. ett folk som hon terroriserar Ja. Det enda hon egentligen är intresserad av det är de här smaragdskorna eller silverskorna då i boken naturligtvis. Därför att med dem så blir hon ännu mäktigare. Hon blir starkare och därför farligare och det är det enda hon vill. Sen har hon motivationen att bara plåga sitt folk- och det går ju faktiskt till på samma sätt att hon skickar ut sina hantlangare som är de bevingade aporna för att hämta Dorothy. Mm. Och göra sig av med hennes resesällskap. I filmen så visar de ju att fågelskrämman är bruten på mitten så att de får försöka samla ihop honom igen. För det är ju någonting som händer, de sliter ju honom i stycken. Ja, visst. Men det gör de också med plåtmannen. Ah, okay. Den enda de inte vågar ge sig på är Lejonet men de fångar in honom. Så både Lejonet mm -hmm. och Dorothy mm -hmm. tas till häxan. Mm -hmm. Så hela den här eh, räddningsaktionen som sen eh, inträffar där eh, de tre ska ta sig in i häxans slott för att befria Dorothy. Det är också för filmen. För Dorothy och lejonet är fångar i slottet. Och eh, det är av en ren slump som Dorothy lyckas besegra häxan. Vilken chock va? Spoiler! <laughs> vi kan den här och nu säga att Dorothy tar sig faktiskt hem också. Hem och hem. Hon har som sagt drömmat alltihopa. Det har vi redan sagt. Mm. Spoiler! <laughs> Ja, där ser man. Det var ju väldigt intressant får jag ju säga att det är så pass grava förändringar gjorda här. Så att då, då hjälper alltså inte vare sig plåtmannen eller fågelskrämman egentligen till i någon form av räddningsaktion för att föra ut orvetser därifrån. Nej, för de är ju helt utslagna. <laughs> ja, det var ju faktiskt lite häftigare, mm. så att säga. Alltså att <laughs> Det känns ju ändå som att häxan ska vara mer kapabel som sagt. Så det där, det där hade jag jätte, jättegärna sett hända i filmen. För nu är det ju bara en av dem som blir utslagen och det är ju fågelskrämman Och jag menar, jaha, hallå, det är bara raffs ihop all högen och stoppa upp honom. Mm. Och grejen är ju det att vi har ju en väldigt dramatisk scen där häxan är elak och tänder eld på fågelskrämman i filmen. Ja. Ja. Och det är genom en serie händelser där som um, hon besegras. Helt mm. enkelt att Dorothy tar en hink vatten för att släcka fågelskrämman och det stänker på häxan också. Och hör och hätna, vatten är hennes svaga punkt. Oh no, hon smälter <laughs> var konstigt verkligen. Sjukt bra att placera hinkar med vatten i sin fästning när man faktiskt smälter av det. Är, det är genomtänkt. I boken måste jag faktiskt säga för att det är, jag tycker det är så komiskt. Mm. Där är det ju ingen som heller vet att vatten är farligt för häxor utan det är ju någonting de mm. håller som en hemlighet. Jag menar, att ja. det är en rätt så drastisk sån här känslig punkt. Mm. Jo, det får man säga. Så Dorothy är fången hos häxan och tvingas arbeta så hon skurar mm. och moppar golv. Mm. Medan häxan då försöker komma på sätt att få henne att ta av sig skorna. För så länge Dorothy har skorna på sig så kan inte häxan ta dem själv utan de måste Nej, ramla visst. av eller tas av för att hon ska kunna ta dem. Ja. Och hon gör någon sån här liten elak handling så att Dorothy snubblar och ramlar och tappar en av skorna och då blir hon mm. ju liksom ha, ha, ha, ha, Jag har din ena sko Vänta bara tills jag har tagit den andra. Mm. Och då blir hon så mm. upprörd så hon tar skurhinken och ah, på den okay. över henne. Ja. Så det är ju inte lika dramatiskt som i filmen som är Nej. faktiskt väldigt dramatiskt och det är ju inte konstigt det är en, det är en film det ska ju vara visuellt mm, mm. men det blir mer en liksom oj <laughs> Det är, ju, det är klart snyggare skulle jag säga. För som sagt jag tyckte det var lite sådär att va seriöst. Alltså här tänds han på eld. Och det tyckte jag var lite så här, jösses nu händer det grejer. Och så tar hon upp en hink med vatten som står lägligt placerat precis där de är. Inträngd i ett hörn. Och kastar vattnet så att inte bara ska man bli släckt Utan att vattnet dessutom då får häxan att smälta. Och jag tänkte att nej men gud så lägligt då. Det tyckte inte jag var ett jättesnyggt avslut. Ah, det är ju lite mer hoppsan i boken, som sagt. <laughs> ja, det, det, blir, det blir ju klart mer hoppsan i boken, men jag tycker också att det blir lite snyggare ändå och sådär på, på ett vis. Mm. Så att jag, hade, jag hade nog köpt den förklaringen bättre, eller förklaringen, men, men den scenen bättre. Det är väldigt snöpligt för henne. <laughs> Ja, och som liten tacksamhetsgest i boken så hjälper ju det här folket då som har blivit befriade Dorothy att hitta då fågelskrämman och plåtmannen och de hjälper också att sätta ihop de här två igen så att de alla mm. kan återförenas mm. och alla blir glada. <laughs> det lyckliga slutet som alla sagor ska ha. Och ja, du börjar kanske förstå lite varför jag älskar boken. <laughs> ja, jo, faktiskt mycket mer än, än varför man borde älska filmen. Nej, <laughs> ja, men det är ju som att det är ganska stora förändringar. Och jag hade gärna sett många av dem i just filmen. Det hade jag ju verkligen. Men det, det är ju det här med mediet. Mm. Vad man vill lyfta fram för någonting. Det har vi ju som diskuterat tidigare också. Så att jag, jag förstår ju samtidigt var fokuset ligger i filmen. Mm. Och så många av fällorna som häxan gör i filmen, som just mm. det här fältet med blommor som förutsätter en i evig sömn, mm. i boken är det någonting som är ja, naturligt i oss. Det fältet finns, mm -hmm. det är ingenting mm. som hon skapar för att göra som fälla. Egentligen bryr sig inte häxan så mycket om vad Dorothy håller på med. Hon vill bara ha de här skorna. Mm -hmm. Så de har ju verkligen dragit upp och försökt göra häxan till en klassisk filmskor så att säga. Att Jag, ja. jag, jag smider planer! <laughs> Och med varierat resultat, ärligt talat. Ja, ja, men hon är ju i alla fall en häxa verkligen. Och det, jag tycker det är charmerande i sig ändå hur häxig de har gjort henne. För de har ju, som jag har sagt verkligen, gått hela vägen i både ja, hennes personlighet, hennes sätt att prata och skratta, hur hon ser ut och allting. Så att det är lite roligt, men hon är ju en fruktansvärt dålig häxa. <laughs> måste du ju säga. Jag kan bara hålla med. Men jag vill ändå ge Margaret Hamilton som gör då The Wicked Witch of the West här en stor eloge för att jag... Mm. Mm. Det är mycket ostigt. Där är mycket man kan skratta åt. Ja. Men man märker att hon lever sig verkligen in i det och hon har väldigt roligt när hon spelar rollen. Så. Ja. Och, och det gör ju att man inte kan låta bli och le när man ser den. Nej, absolut inte. Det, det håller jag med om fullständigt. Så att det är kul att se, se Margret i rollen, det är det. <laughs> jag, jag gillar den här alltså, det är mm. tveklöst. Mm. Som sagt, karaktären är skriven lite inkompetent. Mm. Men skådespeleriet är definitivt inte inkompetent. De kunde ha dragit ner lite på det, men det skulle jag vilja säga är snarare regissörens fel. Att han sa, ja, ta precis. det där igen, fast lite... som liksom, subtilare. Mm -hmm. Här har de förmodligen sagt en gång till, men ännu högre. <här> Mer häxa. Häxorna, de representerar ju den undermakten i Oz. Ska vi ta en titt på han som representerar den goda makten? Ja visst, vi har ju kvar nu då självaste trollkaren Oz alltså. Mm. Som är den som som sagt, som, som styr lite granna i den här världen. Sen, ja, om man bortser då från att de här häxorna verkar ju faktiskt få regera ganska fritt då. Jag menar, de har ju ändå sina egna städer som de kan terrorisera hur de vill. Mm. Och oss ska ju vara jättemäktig och bo i sitt lilla centrum där i sin egen smärnagdstad, men han verkar ju inte göra så mycket, mm. <laughs> egentligen. Häxorna är ju uttalat rädda för honom i boken. Mm. Att det är lite därför de håller sig på sin kant, därför att oss, den stora och mäktiga, liksom <skratt> nej, jag får inte göra honom för arg för vem nej. vet vad det kan sluta det här är magikornas magikor hans mm. makt är till synes nästan oändlig mm. han kan göra vad han vill och han pratar min sanna inte med vem som helst för uh, han är min sanna alldeles för upptagen för det och så vidare ja. och de försöker få in det lite i filmen också, men jag, jag tycker det, det sveps lite för fort åt sidan. Ganska fort tycker jag. Det är ju typ mer eller mindre bara, nej, ni kan inte komma in och träffa honom. Och sen bara, men hon har ju de röda skorna på sig. Jaha, okej, okay. ja men då så, kom in. Varför sa ni inte det direkt? Hon har de röda skorna på sig. Vad? va? Jaha, hon har de röda skorna på sig så därför kommer hon bara in. Och så helt plötsligt är det som att alla vet vem hon är också. Mm. Ja, de, har, de har tydligen uppfunnit eh, sms i oss att de har kunnat Kvinna kommer på väg, LOL ja. Och i sina röda skor som lyser Men oss som sagt mm. Mm. Jag är väldigt förtjust i oss-karaktären i boken mm. För han är ju väldigt speciell när vi möter honom i filmen så är han i princip ett huvud som svävar ovanför en tron. Mm. Och han proklamerar att jag har inte tid för såna här trivialiteter. Vill ni ha min hjälp, döda då häxan i väst. Så det är ju därför som de ger sig av ut och faktiskt kan bli kidnappade utav häxan. Ja. <laughs> <laughs> och det är ju inte orimligt, jag, jag förstår tanken att där, eh, jag vill inte ge er utan min enorma makt om inte ni gör någonting för mig. Mm. Ett utbyte där. Sen får man ju reda på att eh, där är ju hemliga motiv bakom det där. Han, för det första tror han ju inte att de ska klara det. Nej, visst. <laughs> Och för det andra så eh, är inte oss så där eh, jättekraftfull. Nej, inte så mycket som han håller på att proklamera om hela, hela tiden, verkligen. Han Utan... är lite uppblåst, alltså. Ja, minst sagt. För här kommer en enorm spoiler som faktiskt den moderna filmen också gör. Ja, visst. Det, den bygger ju ändå upp inför den här filmen. Så det är ju att eh, Trollkaren från Os är en eh, ja, illusionist och skojare. Ja, precis. Som bara... Egentligen lever på att ja, lura andra. Mm. Tro på det han säger och det han visar. För allt som de ser i tronsalen där, det är ett eh, skådespeleri. Där han har eh, uppfunnit lite teknik som gör att han kan eh, då, projicera en bild av ett ansikte på lite rök. Och så står han och pratar i en, i en megafon i princip. <laughs> så han ska låta ännu häftigare än vad han faktiskt är liksom. Mm. Och man kan ju tycka att det till synes är ett litet antiklimax när man har fått det då inspikat genom hela berättelsen att det här är den mäktigaste magikorn ja. någonsin. Ja, visst. Men samtidigt tycker jag att det finns någonting väldigt intressant just där. För mm. vad är riktig makt? Är det att man upprätthåller någonting eller att man faktiskt har den? Mm, visst. Mm. Jag menar, för folket runt om så det märks ju ingen skillnad. Nej, det gör ju inte det, alltså. Alltså, så mycket som alla pratar om oss, så har han ju verkligen makt. Alltså sen att han inte att han inte verkligen kan utföra underverk liksom det spelar ju egentligen ingen roll. Han har ju sitt eget sätt ändå att ja, göra folk nöjda på. Mm. Han är ju rätt lurig och klurig av sig trots allt. Mm. Så det är ju som imponerande i sig ändå. Mm. Och jag vill understryka att han är faktiskt mer imponerande i boken därför att mm. Vi ähm, får bara se i filmen att han är ett pratande huvud. Mm. Men i boken tvingas Dorothy och hennes tre resekamrater att ja, på tur hand har audiens hos trollkaren. Mm. Och då har han en annan skepnad varje gång. Mm -hmm. Så att man märker ju att han är mycket skickligare och duktigare än vad filmen antyder att han faktiskt är. Ja, ja. Men det är inte magi han är skicklig på utan det är liksom bluffmakeri och illusioner. Ja, visst. På något sätt tycker jag att det understryker att här har vi inte bara en inkompetent man som bara har fått en position. Utan vi mm. har någon som faktiskt har huvudet på skaft och kan göra saker. Han kan bara inte magi. Mm. Mm. Och det är ju ganska intressant. Särskilt med tanke på att han lyckas ju faktiskt ge alla de här tre medresenärerna sina önskningar uppfyllde. Mm. Visst, det är det som faktiskt är så himla imponerande. För en stor del av den här historien, både i boken men också i filmen, det är att alla de här tre har egentligen det som de söker efter. Mm. Mm. Det är en fråga om självförtroende. Mm. Fågelskrämman tror att han är dum, trots att han faktiskt visar tecken på att han är ganska intelligent och kan klura fram olika planer och lösningar. Saker som kanske är lite extra tydliga i boken, men som ändå jag tycker syns i filmen. Och att Plåtmannen skulle vara utan hjärta, mm, ganska tydligt att han inte är det för um, han blir ju både upprörd och ledsen och ja, glad och allt möjligt. Det som faktiskt du behöver ett hjärta. För att känna. Mm. Mm. Och lejonet visar ju ändå mod flera gånger på att våga göra saker. Även om det är mer tydligt i boken skulle jag vilja påstå. Men man ser ändå lite tecken av det i filmen. Så att det, det är mer en symbolisk handling. Trollkaren ger dem någonting som de kan fästa sitt självförtroende på. Och därför så ökar det. Ja, det är väldigt snyggt det där i slutet. Det är ju kanske lite sockersöt det också men det är ju det ska vara också, hela, hela filmen ska ju vara rätt sockersöt av sig så att det ska ju vara det här goda fina slutet verkligen Men gåvorna är ju lite mer speciella i boken också så att jag kan uppmuntra dig att faktiskt studera det vidare Ja Mm, mm. Kanske inte så barnvänligt med lejonet. Han får lite styrkande att dricka. Flytande mod, vet du. Ja, det var ju väldigt intressant i så fall måste jag säga. Men ja, jag, förstår, jag förstår ju att boken verkar ju överlag lite mörkare på sina ställen. Och det uppskattar jag också för att det känns som att den här historien skulle kunna göras ganska mycket mörkare på väldigt många ställen. Mm. Och ja, jag menar, jag uppskattar ju redan bara hur... Hur plåtmannens bakgrund egentligen ser ut till exempel. Och sen fågelskrämman... Han hade ju verkligen inte behövt vara den här... Superklämkäcka, jätteskojad dratta på rumpan killen som han är här i, här i filmen. Utan jag hade verkligen kunnat se honom som en lite mer seriös karaktär också. Så att jag tror säkert det finns en stor behållning med att läsa boken. Mm, definitivt. Det skulle jag uppmuntra både dig och andra till. Mm. Men som sagt, trollkaren, ja... Frank Morgan heter skådespelaren som porträtterar honom här. och eh, Han gör faktiskt en hel del andra roller också för han är bland annat mm. eh, dörröppnaren och mannen som kör eh, vagnen. De åker när de kommer till oss och mm. <laughs> en massa andra små roller. Men det är trollkaren som är den intressanta. Mm. Och... Ja, lite platt det är den. Mm. Om man jämför med källmaterialet. Men ändå tillräckligt mycket hjärta för att jag ska tycka att, jo men den här är ändå rätt så mysig. <laughs> han gör en bra roll för vad han har fått att arbeta med. Ja, för att han har ju ändå inte så han har ju inte heller så jättestor roll som man kanske borde ha egentligen. Han ska ju ändå vara trollkaren av Oz. Den, den, den supermäktiga trollkaren. Mm. Men eh, han har ju inte så övergivit mycket sen tid Inte heller när han väl då så att säga blir avslöjad och man får se hur hur han faktiskt ser ut till sin fysiska form när han inte är det här imponerande molnet med massa effekter omkring sig. Så ja... Jag tycker väl att han är som en liten mys när han väl kommer ur från garderoben. Mm. För trots att han är en bluffmaker och en skojare- så är han ju inte elak. Nej, visst. Han är ju tvärtom väldigt godhjärtad. Och han lyckas ju som sagt ändå ge de här- uh, i resesällskapet det de faktiskt behöver. Alltså det de önskar sig. Mm. Och, och, och verkligen får dem att tro på sig själva allihopa. Mm. Han försöker ju också uppfylla Dorothys önskan- om att få komma hem- Mm. Men där är det lite tabbar Med Dorothy och hennes hund Toto som gör att det Misslyckas Så mm. Mm. där säger jag nog mer att det beror på Dorothy Än trollkarren ja, talat. Det, det gör det verkligen alltså jag, jag slog mig verkligen för pannan När den där scenen hände Och bara ja oh, men grattis unge Där där gjorde det bra flicka lilla mm. Så det är ju tur att Glinda dyker upp Och ger dem ett litet ställtips Ja precis jo, Men vi, då, då kommer ju verkligen till Klimaxet där med hela den här varför har den här berättelsen och varför har det här äventyret överhuvudtaget inlätts och slutförts Jo, därför att det var liksom en resa som hon skulle göra. Mm. Det är ju det goda och det rätta slutet egentligen det som sedan händer då. Mm. Att hon inte tar sig iväg med just oss hjälp utan att hon snarare gör det av på eget vis. och mm. behöver bara få den där lilla knuffen i rätt riktning. Precis som alla andra karaktärer i sällskapet. Även om jag, jag tycker att um, sensmoralen de försöker att lära ut är lite, lite, lite, lite lite obehaglig. Ja, det är det. Du ska inte ge dig av någonstans utan stanna hemma för där är allt du behöver. Ja, uff. 1939, jag säger det igen. <laughs> Alltså tanken är god liksom att uppskatta din familj, uppskatta ja. det du har, det är jättefint, det ja. mm. applåderar jag men den här antyden om att så därför ge dig aldrig av någonstans, stanna alltid hemma, mm. tvivelaktigt. Mm. Mm. Och med det så lämnar vi då karaktärerna. För det var ju den sista vi hade att verkligen prata om. Så vi har väl vi har väl sprungit runt här tillräckligt länge i hela det här sällskapet. Med både goda karaktärer och småonda karaktärer och riktiga helruppna karaktärer. Mm. Så då um, tar vi istället en titt på uh, någonting som där är väldigt mycket av i den här filmen. Mm. Det visuella. Ja, vi har ju hunnit nämna redan också att... Uh, som sagt, det här är ju en riktigt, riktigt välgjord film. Jag nämnde ju hur imponerad jag är bara av den här ja, orkanen som de ju sätter i början när, när Dorothy ska svepas iväg. Hur riktigt det verkligen känns, hur äkta det känns att man verkligen är där ute. Och det finns en, en tornado i närheten som håller på och verkligen blåser allt åt Fanders. Och sen som du nämnde också att för att vara inomhusmiljöer så är det ju fruktansvärt övertygande verkligen. Mm. Jo, men de har valt bra dekorer och de har väldigt mm. välgjorda såna här målningar. För det var ju på en tid då man inte hade blåskärm eller grönskärm som man använder nu för tiden. Mm. Så istället målade de stora dekorer som skulle föreställa fortsättningen på scenen. Mm. Och ibland kan man, om man har ögonen med sig, se att oh, men det där är dekoren och där börjar den. Och där slutar scenen, så att säga. Mm, mm. För ibland är det en skarv. Ja. Men förhållandevis få sådana skarvar i den här filmen ändå. Mm, mm. Ja, naturligtvis blommor och sånt kan se lite plastigt eller extra hårt <laughs> <hört> ut av någon anledning. Ja. Men... Jo då. Men å andra sidan är vi i ett magiskt land där det finns häxor och trollkaror och lejon kan prata och fågelskrämmor rör på sig. Så ja, precis. Det är inte konstigt om vissa saker ser väldigt extrema ut för det är ett ganska extremt land vi befinner oss i. Ja. Minst sagt. <laughs> då, då, då gör det ingenting att, att blommor ser så stora ut eller så grandiösa ut. Att de ser overkliga ut rent av. För att de, de är ju som inte verkliga av den anledningen att vi är ju ett land som, som inte finns. Mm. Och de har ju valt färger på allting som jag tycker synkar ganska bra. Det är ju väldigt mm. pastelligt. Jag tycker det funkar ändå. Jag menar ja. som sagt det är en film som riktar sig främst till yngre tittare. Mm. Och glatt och färgglatt är ju vackert. Så, ja. De kunde ju ha tunnat ner det på vissa ställen för all del. men mm. äh, ja. <hör> Det ska ju vara en saga och det ska vara den här fantastiska berättelsen och miljön trots allt. så att jag, jag har verkligen ingenting att klaga på när det, när det gäller det visuella. Mm. Det, är en, det är en riktigt, riktigt fint gjord film. Mm. Det ser ju ofta ut som sagoboksillustrationer. Ja, oja. det gör det verkligen. så att ja, Jag köper ju med hull och hår hela den här världen. Mm. Och ja, man hade ju bara velat gå runt och titta där. <laughs> ja, definitivt. Ja. Så allt vad rekvisita och dekor heter är ju, är ju väldigt smakfullt och väldigt mm. trevligt gjort för att vara mm. nu en sagovärd. Mm. Sen är det ju vissa effekter som inte riktigt står sig. Och det är ju till exempel de flygande aporna är av väldigt välgjorda. De, de har ja, inget oh, problem ja. Oh, ja. Men så ser man dem komma flygande som siluetter på himlen. Mm -hmm. Och det är verkligen så här: eh, eh, eh, eh, eh, eh. det är som mekaniskt. Ja. Som att det vore ett gammalt gammalt spel. Space Invaders. Ja, typ. Där är bara två bildrutor som de växlar med. Ja. Vinga upp, vinga ner Vinga upp, vinga ner, ja, ja, ja, upp, ner. Visst, det, det här med smidiga animationer, behövs inte. Det är ändå så på ett långt avstånd så att det är lite ryckigt. Ja, ja visst. Nej, men det, det, det märker säkert ingen. <laughs> ja, men det är en massa sådana små saker. Men som sagt, var Detta här är 1939. Ja, visst. Alltså, det är imponerande vad man har lyckats göra. Ja, faktiskt. Ärligt talat så har många filmer från den här eran mer charm än vad många moderna filmer har. För mm, mm. någonstans så försvinner hjärtat i dem i alla specialeffekter eller all handling. Mm, mm. Vänta bara, vi kommer dit. <laughs> Om vi fortsätter följa den här gula vägen så kommer den att bli alldeles gulbrun och sen brun. <laughs> Usch, då, det låter ju inte bra. Nej, men det, det visuella är tillfredsställande. Jag menar, det är, mm, mm. Det är daterat på många mm. sätt. Det är väldigt stelt på många sätt. Mm. Men det funkar i kontexten av filmen. Mm. Mm. Och ser tidsenligt väldigt avancerat ut. Visst. Det här är en väldigt påkostad och väldigt välgjord film. Och det är en av anledningarna till att den är en klassiker. Ja, absolut. Det är, man förstår det ju så fort man ser den alltså som sagt nu, nu är ju inte jag stört förtjust över verkligen några av karaktärerna och hur klemscheck-filmen är rakt igenom men den här charmen som lyser igenom det är ju såklart svårt då att inte ändå ta till sig av den och tycka att, att det är en ganska vacker film mm. absolut och, och det framhävs verkligen av just det visuella i synnerhet det, den är ett riktigt spektakel att se –på gott och ont. Mm. –Ja, det är kanske inte så mycket mer vi kan säga om The Wizard of Oz från 1939. –Men istället för att summera våra tankar om den här filmen nu som vi brukar– –så väntar vi med det tills vi har tagit oss an nästa film på listan. –Ja, det tycker jag också. Vi har ju ändå mycket mer vi ska prata om, verkligen. Så jag, jag, vill, jag vill spara mina tankar till dess att jag får släppa alla loss helt enkelt. Både om den här filmen men också då om vår nästa som vi går rast vidare till. Ja, så um, vad handlar Oz the Great and Powerful om? Jo, där kretsar handlingen kring Oscar Diggs, eller odd som man kallas kort och gott, som är en illusionist och karneval Som Som när sig på att resa runt med en cirkus och få människor att inte tro sina ögon när han lurar dem att han är kapabel till att utföra underverk och stordåd. Men bakom kulisserna är allting givetvis bara en iscensatt show. Inte helt oväntat leder dessa konster och spratt därför till hur Oscar hamnar i knipa när en av cirkusens mannar ger sig på honom för att ha förlätt en av de kvinnliga medarbetare som han kurtiserat på löpande band. För att fly hoppar Oscar in i en varmluftballong som driver rätt in i en analkande storm där en trom fångar upp honom. En lång och hårresande resa senare landar Oscar slutligen i ett tillsynes magiskt land där en ung kvinnlig häxa tar honom för den magiker som profetian säger ska komma för att besegra den elaka häxan som nu orsakar kaos i landet. Med löften om en kungatron och ändlös rikedom ifall Oskar lyckas med denna uppgift gör han det han är bäst på. Nämligen lurar alla i sin omgivning att han är mycket riktigt den kraftfulla magen här för att befria dem från häxans grepp. Ett löfte som snart kommer att kosta honom betydligt mer än han vågat ana. Detta här är en så kallad prequel där allt som händer utspelar sig långt innan händelserna i en film som är äldre. Mm. <laughs> det blir alltid lika lustigt när de gör sådana här uh, hopp i historien. Ja, jo, det blir ju det. Men också lite intressant ändå. För jag, jag tyckte att det skulle vara roligare på ett vis att få göra den här resan än att då försöka sig på någon form av uppföljare. Mm. Ja, men uh, å andra sidan så fanns det ju massor med material att bygga på. Ja, visst. Där är en... 13 böcker i oss-serien. Så <laughs> det finns ju att ta ifrån. <laughs> Men jag måste ju ändå säga att jag tycker det är ganska modigt att man väljer att göra en historia om trollkaren och hur han kommer till oss och hur han faktiskt ja. blir, ja, The Great and Powerful. Mm. Mm. Men där är ju då det här problemet att de faktiskt <laughs> i princip direkt avslöjar att han är ju ingen trollkar. Inte en trollkar av den typen åtminstone. Nej. Och det, det märker vi ju väldigt snabbt i det här fallet. Att han är ju som sagt lite mer av en skojare. Som bara får folk att tro på hans ord. På gott och på ont. För jag vet att vi båda har en liten svag punkt för skojare och bluffmaker. <laughs> jo då. Det har ju varit det tidigare. Vi har ju en favoritkaraktär i Going Postal som... Mm. Är det samma som Oscar, det vill säga en bluffmakare. Mm. Men jag vet ju inte riktigt om han lever upp till samma kvalitet. Nej, det, det ska vi ju snart bli varsla om huruvida han gör det eller inte. Och huruvida den här filmen står sig mot det gamla originalet eller inte. För den här bygger inte på någon bok. Nej. Vad jag har läst in mig på så hade Disney-ambitionen att göra en The Wizard of Oz-film mycket tidigare. Men då hade de inte rätt till rättigheterna. Och Sen fick de inte ihop det och när de väl ägde rättigheterna så var det ingen historia som var intressant. Så de valde helt enkelt att skriva en helt ny historia. Och basera den på... Den lilla bakgrundsfakta som vi får veta om trollkaren i de andra böckerna. Mm. Och det är ju lite spännande som sagt. va. Jag menar, det är alltid kul att se hur någon kommer till en plats. Och man vet att du kommer att hamna på den här positionen. Mm. Hur hamnar du där? Ja, absolut. I synnerhet med den här platsen också. Just att, att han ska bli den här jättemäktiga trollkaren. När det är så tydligt etableras så pass tidigt att... Att han är ju verkligen ingen, ingen trollkarl så. Alltså han, som sagt, han kan ju inte utföra några underverk utan han får ju bara folk att, att tro på att han är någon. Och det tyckte jag som sagt var väldigt intressant också. Det, det var jag förvånad över när jag faktiskt fick reda på att, att filmen skulle vara just som sagt en, en prequel. Alltså en, en föregångare istället för en uppföljare. Och det vart jag mer taggad av istället. Mm. Och handlingsmässigt så tycker jag att det finns mycket här att hämta. Där är mycket att gilla. Mm. Där är också mycket som är så taffligt gjort. Och där är också mycket som jag undrar att varför har ni med det här överhuvudtaget? Mm. Och det enkla svaret på den frågan är ju såklart Hollywood. <laughs> ja, det är ju det. Jo, som sagt, vi... Disney har ju som sagt verkligen haft ambitioner med den här filmen och det, det märks ju på flera plan först och främst har vi som sagt här någonting som är då drygt två timmar långt om det nu var två tio, två kvart någonstans och sen är ju filmen ganska visuell, <laughs> verkligen till en lite för, ja, stor grad mm. Ja, mycket ligger i det visuella det är väldigt lite på det personliga och det mm det är jättesynd. Ja. Men jag måste faktiskt erkänna att när jag såg den första trailern till den här filmen jag tror jag stod på en biograf någonstans och väntade på att bli insläppt och då har de ju de här monitorerna som visar kommande filmer. Mm. Och jag tänkte att det där var ju en väldigt färgglad film. Det såg ju lite spännande ut och vänta nu här där är en hexa av en typ jag känner igen och den där staden ser väldigt bekant ut och åh nej en ny oss och till synes då extremt svulstig. Ja, jo, jag, jag var faktiskt mer positivt inställd till trailern. För när jag såg den så tyckte jag, åh, intressant. Den här såg ju riktigt färgsprakande och äventyrlig ut i skillnad vad jag då tyckte att eh, originalet skulle ut att vara. För då hade jag ju ännu inte sett originalet heller, utan det gjorde jag ju verkligen för det här avsnittet. Så jag var ändå rätt intresserad av att faktiskt se den här på bio för jag tänkte att det här blir nog en riktigt häftig och, och ljuvlig upplevelse när det är det här sagolandet de har byggt upp och verkligen verkligen tagit ifrån tårna för att, för att visualisera också. Så vi hade nästan en motsatt upplevelse till den här, ja, här filmen. vi hade ju verkligen det från början till slut innan vi såg filmen och efter att vi såg filmen jag blir ju faktiskt väldigt tacksam över att det finns ju en del hjärta och personlighet här. Mm. Och det finns ju en del historia som är lite djupare än bara det visuella skvallra om, så att säga. Mm. Mm. Det finns en del känslor, det finns en del eftertanke, det finns en del reflektion. Inte alls i den utsträckningen som filmen behöver- men det finns. Ja, Jo, det finns ganska mycket i den här filmen. Och det är ju just därför som ja, jag hade en eh, sämre upplevelse än vad jag trodde att det skulle få när jag väl hade sett den här. <laughs> Men eh, vi, vi ska väl stycka upp den helt enkelt så att vi får höra vad som sticker ut och vad som sticker i ögonen bara. <laughs> <laughs> det tycker jag låter bra. Men eh, vi eh, fokuserar väl på eh, huvudrollen så att säga i den här filmen. Ja, det är ju som sagt därför vi också har valt den här filmen att, att se istället för då uppföljaren som ändå existerar, som vi har nämnt. För att här har man ju då lagt fokuset på Oscar, eller Oz, som man då kallas för. Mm. Han är ju skojaren och bluffmakaren och han är ju Väldigt egoistisk, jag menar... Oh. Han äh, har ett ego stort som en hel karneval. <laughs> och han anser ju att han är en väldigt talangfull man... Och tycker att... Åh, oh, jag skulle ha gjort mina showar för kungar och prinsar. Mm, mm. Varför är jag med pöbeln? Vi har den typen av karaktär. Åtminstone till en början. Och det behöver inte vara någonting dåligt... Tvärtom, det är en karaktär som kan växa och ha en väldigt stimulerande sån här tillväxtkurva under mm. en berättelse. Mm. Vad jag tycker att de har gått alldeles för långt över gränsen, det är att de har gjort honom till kvinnokar. Ja, och vilken överdriven Karl sen också. Det tar ju inte mer än ett par sekunder förrän man börjar... Får det kastat i ansiktet på sig. Alltså verkligen ordentligt. De smetar liksom ut över hela skärmen hur mycket kvinnokar han är. Mm. Så jag blir ju... Jag blir ju nästan äcklad av det. Kanske ett starkt ord. Men alltså... Jag köper det ju verkligen inte. Nej. Vad är det för... Vad, alltså innan äventyret ens har börjat och, och karaktären blir etablerad. Så, så bara är det här, här romansslisket. Och man ska förstå att han verkligen bara... Han bara för kvinna efter kvinna och, och kör med samma historia hela tiden om mm. ja, hur han har någon form av speldosa som han, som han använder för att försöka få en sentimental historia som då ska göra att flickorna tycker synd om honom. Ja, för grejen är den att vi ser ändå essensen av det som är trollkaren i både bok, andra böcker och i den gamla filmen. För vi ser honom göra en show, vi ser honom agera och vifta med armarna och glamoren bara stänker av honom och han trollbinder hela publiken. Mm. Och så sitter det en flicka som då är lam i publiken och hon har ju blivit så hänförd av hans show att hon ber ju honom, snälla gör så att jag kan gå. Mm. Och där ser vi ju faktiskt att han är ingen und människa. Nej. Just. För han kan inte lura henne mm. och han vägrar att göra det men han inser också i vilken knivig situation han har hamnat. Han ser ju rent ut och alltså han blir ju förskräckt och rent nästan illamående ser ut som för han förstår ju vilken besvikelse han måste vara när den här flickan då väger till honom och han... Han kan absolut inget göra. Mm. Och man märker ju att någonstans så vill han ju ändå. Alltså där, som sagt, finns en god man där inne. Mm. Mm. Under alla dessa lager av egoism och självuppfyllelse. Mm. Men här kan han inte bluffa sig ur. Och det slutar ju också så att showen måste avbrytas. Och han mm. är tvungen att sticka därifrån. Mm. För att gömma sig i sin egen vagn. Och här har de någonting som kunde ha blivit så bra. Och de porträtterade mm. faktiskt riktigt bra också. Jag menar, mm. jag var lite tveksam till James Franco som den här rollen. Här funkar det jättebra. Ja, här tyckte jag man så verkligen vad den här karaktären kan komma att bli. Mm. Mm. Och så har de pressat på det här förbaskade slusket. <laughs> <laughs> Och i ärlighetens namn, det har betydelse för hur vissa saker utvecklar sig senare. Mm. Men det kunde ha gjorts så förbaskat mycket snyggare. Ja, enormt mycket. Både snyggare och smidigare också. Det är, det är så himla klumpigt planterat hela den här grejen med vad han är för typ av, av kar då egentligen. Om man bortser från att han faktiskt ändå har ett hjärta. Men det kommer att bli ännu tydligare snart- när vi pratar om fler karaktärer. Mm. Och det, det är som att det är jättetråkigt- för att han är ändå en intressant karaktär- och han hade kunnat bli så mycket mer också. Jag tycker bara det är jättedåligt- att de ska behöva verkligen trycka så hårt på det här- med just hans ja, förförande- att han ska vara den, den kvinnors tjusare som han är. Alltså det ska ju egentligen bygga upp hans egoismen lite ytterligare- för att han, han lurar ju de tjejerna också- det är ju bara för att han behöver någon just då- som kan agera hjälpreda, som kan hjälpa honom. Mm. Alltså det ska ju bara främja han. han. Han gör det ju för sitt eget egoistiska syfte även här. Men det, ja, det blir för mycket som så mycket annat i den här filmen. Mm. Och det är ju som sagt enormt synd- för mm. de har alla elementen för någonting betydligt större- och betydligt mm. starkare och betydligt mer- emotionellt tilltalande. Ja. Och så faller man på att ah, men vi måste ha med det här för att annars så kanske inte folk fattar att han är en kvinnokar. Jo, vi fattar. Det märks. Ja. Väldigt tydligt. <laughs> De hade kunnat tona ner på det till hälften och vi hade fortfarande förstått det och historien hade fortfarande kunnat ha sin gång verkligen. Om man hade dragit den här parallellen och förstått att ah... Det, det är synd för James Franco också för jag tycker om James Franco som skådespelare han har ju gjort väldigt många bra roller och speciellt roller där han har varit just i som pressade lägen och verkligen kunnat förmedla känslor och sådär så att det, det är synd att han inte får vara mer av den karaktären som man ser en glimt av just då i det ögonblicket med den här flickan ja och när han flyr iväg i den här luftballongen där för att då har dykt upp folk som är väldigt arga för att han har um, kortiserat en massa unga kvinnor. Mm. Så flyger han ju in i den här tornadon, eller tromben, eller vad man ska kalla den. Och han far iväg till det här då, landet Oz. Mm. Han har ingen aning om var han har landat. Men det är en väldigt fantastisk bild av hur han kommer in i landet, mm. Så alltså, måste jag säga. Det är en av de mest imponerande scenerna i hela filmen. Där han kommer glidande och liksom... Var är jag? Det är mm. övergång från svartvitt till färg också, även här. Ja, visst. Och det är ju jättekul att man har tagit tillvara på det där. Och han landar. Han vet inte var han är. Han tror han håller på att drunkna. Och så får han syn på en vacker kvinna. Och direkt verkar han glömma att han är i ett land som han inte har en aning om vad det är. Saker ser minst sagt ganska skumma ut <laughs> han har precis blivit biten av någonting som de kallar för vattenfeor mm, mm. jag hade nog varit lite mer vaksam på vad är det här för ett ställe istället för att direkt dra fram en ny speldosa och börja förföra den här nya kvinnan som man har ja, liksom visst. stött på Jo. Här kom ju det där kvinnokjusandet in igen och jag kände samma sak att åh, det går lite för fort framåt här och det ska åter etableras lite väl snabbt. Att, ja men så fort han ser en kvinna som han, han tror att han kan få på fall och som han även kan falla lite grann för så då, då bara tvärvändran. Ja alltså det är inte så att jag klandrar honom för um, kvinnan han möter är ju faktiskt väldigt vacker. Mm, mm. Så um, att där uh, är ett intresse, det misstror jag inte alls. Nej, visst. <laughs> Grejen är ju bara den att snart har de en lång promenad de ska göra. Mm. Faktiskt också över den uh, gula tegelvägen. <laughs> Tada, referenser. <laughs> Och där hade det funnits så mycket tid för dem att prata och att han hade kunnat göra det här kortiserandet där. Ja, Det visst. hade fallit lite mer naturligt. Mm, lite snyggare. Men nej, istället ska han precis ha kravlat sig upp på vattnet så står han och ska flörta. Är... Ja, ja, det är så hemskt illa och det är ju ännu mer illa att hon dessutom köper det bara rakt av. Mm. Alltså... Den här scenen då när hon tar av sig sin hatt och släpper ut sitt hår och hon gör det så här otroligt långsamt verkligen, alltså då vänder ju sig min mage lite grann. <laughs> Det är så himla uppenbart alltihopa också att det här är ju en, en plantering för att någonting ska hända längre fram i filmen. Mm. Att det har att göra med hela det här dravlandet som de har försökt verkligen trycka ner i halsen på oss ända sedan filmen startade. Mm. Och återigen, det är varken särskilt snyggt eller smidigt planterat. Nej. Och det kunde ha varit en så belönande plantering egentligen. Mm, För visst. saker tog faktiskt en vändning jag inte riktigt hade väntat mig när jag satt ner. Nej. När jag funderade lite på det efter att de hade hänt så tyckte jag att jo, men okej, okay, det här var väl inte helt omöjligt att gissa sig fram till men mm. tyckte ändå att det kom som en hyfsad överraskning mm. Jo, en ganska schysst twist är det ju ändå i historien mm. som sagt, man förstår att någonting ska hända men jag var, jag var inte heller beredd på att det riktigt det skulle hända det blir ju som tydligare och tydligare ju längre in i filmen man kommer men visst lite överraskande ändå sådär. och en kul grej också, det är bara det att det är så synd som sagt att de ska vara så enormt snabba med att försöka etablera det här. Att... Men här kommer vi till en av homagerna de gör till den gamla filmen. För det är ju uttalat att de hade den gamla i åtanke när de gjorde den här. Mm. Och de hade bestämt sig för att vi ska ha grejer med här som kommer från den gamla filmen. Mm. Jättekul! Jag gillar verkligen när en studio gör så, om det är deras egen film eller de gör en uppföljare på en film som någon annan har gjort. Mm. Strunt samma, så länge någon verkligen försöker få dem att fläta sig ihop på ett mm. eller annat sätt. Jättekul! Mm. Om det görs snyggt. Och vissa saker här är jättesnygga. Andra är inte snygga. <laughs> Till att börja med, är en av sakerna som jag inte tycker är särskilt snygga, den här den här kopplingen mellan verklighet och fantasi. För i den gamla filmen som vi nämnde så var allting någonting som hände i Dorothys huvud. Mm. Så att alla karaktärer och alla händelser hade någon slags fysisk motsvarighet i verkligheten. Och de försöker göra något liknande här trots att de ändå etablerar att det här är ingen dröm. Det här kvinnokjusandet i verkligheten fick konsekvenser det kommer de få i oss också mm. han har en assistent som vi kommer att nämna senare som också har en mänsklig motsvarighet hemma i mm. Kansas mm. han kommer att stöta på en flicka som också har problem med benen mm. precis som flickan i Kansas <laughs> alltså det blir, det blir för mycket i den gamla filmen funkade det därför att jo, men det visade sig att det var en dröm trots allt ja det gör de inte här. Nej, jag tycker överlag- just den här uh, gruppen- som faktiskt blir ihopplockad- även i det här fallet. Och, och det, det ska ju verkligen vara- just en referens till- den, den första filmen, alltså till originalet. Just att ja, man här är också ett äventyr- som är på gång och vi måste ha en grupp- med människor som blir ledda av våran huvudperson. Den är inte alls lika smidigt- ihopplockade här. Det är förvisso- väldigt varierande karaktärer nu också. Som att man kan dra- man kan verkligen enkelt dra paralleller till originalets personligheter tycker jag också på dem. Mm. Även om mötena förvisso kanske sker lite mer på ett sätt naturligt till skillnad från hur jag tyckte att det var ganska ganska att i originalet verkligen, så känns det här också så himla... Det känns som förplanerat och skräddarsytt. Mm. För visst är det ju inte mycket till en resa som de gör tillsammans heller. Det, det är inte alls liksom på samma vis samma fantastiska resa som i, som i originalfilmen från 1939. Men ändå, alltså de här karaktärerna som man sätter ihop för gruppen här som sagt jag köper inte riktigt hur de träffas och vilka de är och varför de måste göra den här resan tillsammans. Varför det blir så de har inte riktigt samma motivation så att säga. För i den gamla filmen så hade de motivationen att vi vill alla ha någonting från trollkaren. Ja. Vi reser tillsammans. Mm. Här är det, här kommer jag och jag ska besegra en und häxa. Och du där, du följer med och du följer med för att, ja, ni ska följa med. Ja. <laughs> motivationen är lite diffus. Vi kommer ju in på de här karaktärerna och deras... Motiv allt eftersom. Mm, mm. Så vi vill inte avslöja för mycket redan nu. <laughs> <laughs> Nej, vi som sagt vi är ju fortfarande på trollkaren egentligen. Vi, vi kanske ska beta av honom färdigt. Jag, jag vill när vi ändå är inne på trollkaren och hur han hamnar i det här landet som är så fantastiskt. Jag vill passa på där och säga att redan till en början så märker jag ju hur enormt påkostad som den här filmen ska vara och hur mycket som verkligen är yta för den här tornadoscenen som inleder filmen även här för det blir ju väldigt snabbt just den här tornaden som han sugs in i precis som i originalet och att det kommer att leda till att han hamnar då i, i den här världen, i det här landet alltså från att han just sugs iväg hela vägen fram till att han tar mark och även lite till efter det, det jag tycker bara att det är för flådigt gjort helt enkelt. Det är lite för, för mycket som händer hela hela tiden. Jag tycker det är så mycket snyggare gjort i originalet. Mm. Ja, alltså han ramlar på en massa saker som håller på att ha ihjäl honom. Och ja. Han måste ducka, han måste kasta sig undan och det är med nöd och och så vidare. Ja, och det är bara för att det ska vara häftigt. Ja, det är ju bara det. Det är bara för att det ska hända saker och man ska försöka fånga publiken. Och jag blir inte fångad för fem år när det händer så mycket hela tiden. Jag menar, där händer ju ganska skumma saker när Dorothy flög iväg med sin tornado. Jo. Mm. Där hon sitter och tittar ut genom fönstret och plötsligt kommer det en tant som sitter och gungar och stickar <laughs> förbi. och ja. Två gubbar som ror en båt och så vidare. Ja. Och Visst, de effekterna köper man kanske inte riktigt för att man inser och ser att det är, det är inklippt. ja, Jo, jo. <laughs> Men på något sätt så är det så skamligt för det är så oväntat ja, <laughs> att det är där kom hunden. Ja, visst. Och så att du stickade. Medan man här istället måste slänga saker på honom som verkligen ska vara så här. Att de hotar honom till livet. Att han nästan blir spetsad på plankor som genomborrar den här korgen till ballongen. Och att när det väl kommer en sån liten sån här flirt till den gamla filmen. Där det plötsligt är liksom ett hus som svävar förbi honom. Och han tittar på det och bara, okej, okay, där flyger ett hus förbi. <laughs> då, sen i nästa sekund, då ska ju huset naturligtvis plötsligt flyga rakt på honom. Så att det blir ännu mer det här. Åh nej, kaoset. Åh, ah, jag håller på att dö. <laughs> uh. Alltså. Det, det är nästan komiskt. Ja, det är ju det. På ett felaktigt vis. Ja, Tyvärr, tyvärr. Men för att summera karaktären. Jag gillar honom ändå. Mm. Jag tycker James Franco gör ett helt okej okay jobb. Jag menar, jag hade velat säga mer. Och vi ser ju att det finns essensen till en riktigt bra skådespelarprestation där. Ja. Som sagt, scenen med flickan och ett par andra i filmen mm. visar verkligen vad det hade kunnat vara. Mm. Men nej, vi har slängt in en massa svulstigt eller onödigt som inte tillför så mycket mer än att det ser häftigt ut just mm. då. Mm. Och det tar udden på en karaktär vars inre ska vara det intressanta. Mm. hans inre monolog så att säga som vi får följa genom hans agerande och när han pratar för sig själv och mm. när man tydligt ser i ögonen på honom att jag menar något annat än det jag säger och så vidare. Mm. Mm. Det ersätts med en massa annat. Mm. Det är tråkigt men en hel del av den här karaktären har förvandlats till Sockervad. Ja. <laughs> det är väldigt mycket väldigt eh, till synes intressant, men eh, när man börjar att tugga så försvinner det väldigt fort. Ja, det är precis vad det gör. Det är jättesyndigt. Det är lite av en bortkastad karaktär verkligen. När man ändå nu ska bygga dessutom hela filmen kring just den här karaktären, hur han kommit i den här världen och hur han blir den han faktiskt är då i originalfilmen. Mm. Så därför är det ju väldigt synd att man då ja, inte tar tillvara på det, vad man faktiskt har. Dock vill jag påstå att i eh, den sista sammandrabbningen, om vi kallar den så, mm. och i slutscenorna så tycker jag att han ändå kommer hyfsat till sin rätt. Jo, men det, det är mycket tycker jag där mot slutet av filmen, de allra sista kanske kvarten eller 20 minuter eller någonting där det ändå det blir hyfsat spännande ändå. Alltså Filmen överlag tycker jag tajtar upp sig lite granna, även mm. om delar av slutstriden. Kanske är mer spännande och välreferiserade än andra delar. Men det är, är något som händer mot slutet som ändå visar lite mer av vad filmen hade kunnat vara. Kanske om man då inte hade dragit ut på den i drygt två timmar och, och, och bara gjort det av den anledningen att man vill trycka in så mycket som möjligt. Mm. Ja, det är väl det som är problemet. Där är för mycket som inte tillför någonting. Mm. Och den första karaktären som han då möter i den här fantastiska världen, det är ju då den unga, snygga häxan som vi redan har nämnt, som heter Theodora. Mm. Spelas av en skådespelerska som heter Mila Kunis. Mm. Och jag köper som sagt var att hon är vacker och godhjärtad för... Ja, hon har ju fått rådjursögon för pengarna. Det är väldigt stora bedjande ögon som det är svårt att säga nej till. Ja, jo, det är väl delvis därför som han faktiskt accepterar det här uppdraget. Eller vad man nu ska kalla det för, uppdrag uppdrag. Men just att... Hon säger ju då att han är den här majken som profetian pratar om. Att han ska kunna rädda hela världen oss. Och det är klart som sagt. När man, när man då har en så pass vacker ung kvinna som Mila här spelas. Och med de ögonen som sagt. Så då är det ju förstås svårt att, att inte säga. Ja men visst, jag gör vad som helst för dig. <laughs> och det hade kunnat blivit så snyggt om det inte redan var så svulstigt på kärleksfronten. Men ja. Ähm... Visst. Mm. Och det blir eh, överdrivet med en hel del av de här harlekin-fasonerna <laughs> som du nämnde med hår och ja. som svallar och kastas Just... omkring. Och... Oh. Ja, det var så himla kryssat det där tyckte jag. Mm. För hon är ju väldigt betagen av honom bara han har dykt upp. Mm. Att hon är ju ytterst fascinerad och... liksom. Oh, ja, men du måste vara han för det står oss på ballongen eftersom att det är hans luftballong. Och landet mm. heter oss. Hon ser ju det som ett tecken. Och ja, att ja. han ser annorlunda ut, att han är man och att han har hög hatt. Det bara skriker ju trollkar och därför mm. så. Oh, du måste vara honom så hon mm. är ju väldigt så här. Åh, oh, ja, jag vill vara nära dig. Jag vill prata med dig. <laughs> ja. Och det utnyttjar ju han till fullo och står mm. och svamlar om både det ena och det andra. Och visar ju ändå lite tendens på att vara hjältemodig för han hjälper ju henne undan och räddar henne från ett hot som vi äh, känner igen från den gamla filmen men som vi mm. inte har presenterats helt för här ännu. Mm. Men <hör> grejen med Theodora är ju att hon är ganska platt. Åtminstone till en början och när det, när det svänger om, då har vi ju en massa som du kallar det för plott twists på gång. <laughs> ja. Jo, då får de väldigt mycket karaktär, det plötsligt. <laughs> <laughs> Vilket också är väldigt roligt att se, för jag tycker att Mila verkligen verkligen lever ut sin roll när hon väl då svänger om lite grann och, och svidar om också. Mm. Men det är ju först när hennes syster Evanora som spelas av Rachel Weisz också blandas in i historien. För det märks ju att Evanora har en hel del fuffens för sig. Mm. Mm. Att karaktärerna inte upptäcker det direkt, det är, det är ju typiskt film. <laughs> ja, exakt vad det är. <laughs> Men vi som tittare märker ju att hon fifflar ju och håller på med saker som inte ser helt rätt och riktigt ut. Mm. Men de ger ju trollkaren sitt uppdrag att han ska då besegra den unda häxan. Och de pekar också ut vart han ska gå och mm. han spatserar sen iväg. Men mycket som händer därefter är ju interaktionen mellan de här två systrarna. Mm. För Theodora är ju väldigt naiv och ser ingenting konstigt eller ser bort dem att eh, systern skulle kunna göra någonting som är dumt utan allt är glatt och trevligt och då har vi trollkarren på plats <laughs> ja, precis jag älskar honom och så vidare, ja, och, så vidare. Ja. och då blev ju några lite nervös att oj, har jag henne på hans sida nu? Det var ju inte riktigt så sådär jättebra mm, mm, Nej, mm. Mm. jag måste få henne att gå över mer på min sida mm. och börja ju spela sin syster en massa obehagliga spratt, om vi säger så. Hon äh, gör ju antydningar om att oss har äh, varit och försökt förföra henne också. Mm. Vilket han faktiskt till oss cred inte har. Nej. <laughs> Även om han visar ett visst intresse för henne när hon dyker upp och tycker att åh, men vad är det här för förtjusande dam? Och så vidare. Men men riktigt så han är ju inte genomrutten. <laughs> och faktum är att jag tror att han faktiskt har på allvar blivit förälskad i Theodora ja, mm. vissa saker som sker mot slutet av filmen antyder att så faktiskt är fallet mm, absolut. men ja det här svart sjukedramat som helt plötsligt uppstår kommer ju ha konsekvenser för helt plötsligt så får vi Theodora ett krossat hjärta när hon tror att och bara förförde henne för sin egen skull. Ja. Vilket där ändå fanns chansen till men som sagt, mm. jag tror att känslorna ska föreställa att de är äkta. Och det gör ju att hon gråter. Och vad händer när en häxa blir våt? Ja, precis. Och hon blir lite ärrad runt ögonen och det ser ja. riktigt obehagligt ut. Och, ja, vi kan väl inte låta bli att spoila, men som sagt var <laughs> det här är det stora spoiler-avsnittet. Ja. Systern manipulerar ju stackars Theodora till att faktiskt förvandlas till The Wicked Witch of the West. Mm, mm. Och det såg jag inte komma. Nej, inte jag heller. Och det var ruskigt kul också att det faktiskt hände. För man är ju så himla inställd på vem som ska vara just The Wicked Witch. Och så kommer den här lilla plottwisten helt plötsligt. Och det tyckte jag var verkligen kul som sagt. Och det är ju nu som också tycker jag Mila gör en, en bättre roll och får en framförallt mer intressant karaktär att spela också. Mm. Ja, för att som vi nämnde, hon är ju väldigt platt fram till att det här händer. För helt plötsligt så är hon ju då full av hat mm. och utav hämndbegär. Mm. Och det är... Är det är nog en mycket roligare roll att spela- för hon går verkligen inför det. Ja, ja men det är ju verkligen precis som med, med Margaret- när hon då spelar The Wicked Witch i originalfilmen- att hon går verkligen, verkligen inför- att vara den här häxiga häxan, den typiska. Mm. Och, och ha sitt skratt och ha sitt sätt att prata. Och som sagt, jag tror att det är en väldigt rolig roll att spela också. Det skulle jag definitivt också tycka. Mm. Ja, för hon ger ju verkligen allt- och ja, det blev väl lite högljutt ibland. Ja, jo, det, det blir ju. Och, och lite ustigt också för den delen. Men samtidigt, mm. det är en liten nick till den gamla filmen. Jag gillar det. Ja, det gör jag också. Jag, jag köper det här. Mm. Och att Evanora då är um, The Wicked Witch of the East är ju ganska mm. tydligt. mm. mm. <laughs> Men bortom det så är de två systrarna ändå rätt så platta. Jag menar, de är sina häxroller. Men mycket mer är det ändå inte. Det är inget direkt att utforska mer än att vi är ja och vi vill göra ont. Ja, för att göra just ont. Precis som vi pratade om tidigare också. Att, att häxan är i, i originalfilmen. Vi, vi förstår ju som sagt att Theodora, nu har hon ju fått sitt hjärta krossat och därför har hon då fullkomligt bytt karaktär, verkligen. Sen var det som gör att även Nora är så himla ond egentligen. Ja, hon tycker väl bara att det är kul, helt enkelt. Mm. Jo, men det är nog allt. Hon mm. vill bara styra och hon vill härska och äh, plåga folk. Ja, och då har hon blivit lite korrupt i själen. <skratt> inte bra, inte bra. <skratt> så här lär vi oss också någonting. <skratt> <Makt> korrumperar. <skratt> ja. <skratt> Om du inte är en god trollkarl utan magi, förstås. Men ja, det är en annan visst. historia. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker det är, det är ett fantastiskt sködespelari utav både Mila Kunis och Rachel Weiss. För mm. innehållsmässigt så är de ganska begränsade. De är mm. bara onda. Mm. Men de tar det de har fått och gör vad de kan. Mm. Och de räcker ganska långt faktiskt. Ja, ja. Det skulle jag också säga verkligen. så att eh, Jag är inte missnöjd så direkt över karaktärerna. Eh, det hade ju förstås varit kul att få fylla ut även några lite grann. Så alltså att hon hade fått mer personlighet helt enkelt. Men ja, eh, ah, då kan jag köpa det här då, om jag kunde köpa det i originalfilmen också. Som sagt att häxorna är ju mest bara onda för att, för att de är häxor. Mm. Och sen är det, det är ju väldigt kul och oväntat att se hur Theodora faktiskt faller och blir just The Wicked Witch. Och det är ju ändå någonting som händer under en rätt lång tid i filmen. Ja. Mm. Så att det är inte så att det händer på en tio minuter utan det är ändå en, en rejäl tugga av filmen som det går innan hon faktiskt blir grön. <laughs> <laughs> ja. Den som Theodora och Evanora pekar ut som den riktiga under häxan det är ju istället Glinda. Mm som spelas av Michelle Williams. Och... Det är ju inte utan att man kan eh, tro att de faktiskt har rätt för där eh, oss möter henne är ju på en kyrkogård där hon går runt i eh, svart eh, kåpa och ser ut att hitta på både det ena och det andra. Ja, jo då. Så att eh, vi kan ursäkta oss att han faktiskt blir eh, lurad där. <laughs> Ja, för som sagt, första mötet med Glinda. Det, då har man ju ingen aning om att, att det dessutom är just Glinda. Utan hon ser ju bara ut som en mycket, mycket suspekt karaktär verkligen. Och jag undrar just varför hon egentligen glider runt sånt där. Om det då är för att försöka komma undan just Evanora. För hon, hon vet ju som ändå om att Evanora är ju den onda systern, ungefär. <laughs> Men jag ser det som ingen riktig anledning egentligen till varför hon håller på att ta runt på det där viset. Men det är ju tur för oss att han inte hinner göra någonting dumt där. För det är ju ändå det han är utskickad att göra. Mm. Och han är ju faktiskt nära att göra det också, så ja, visst. Men där har han ju tur. Och ett bra resesällskap har han ju också- måste jag ju säga. <laughs> <laughs> Åtminstone komiskt i den situationen. Ja, en enormt komiskt, verkligen. Det är, det är lite mycket av det i den här filmen- men ja, när vi väl kommer till fler karaktärer- så kommer vi kunna beta av det. Ibland funkar det, ibland inte. Ja, Eller ofta inte, men ja. ändå. <laughs> men Glinda är... Ja, bara god- egentligen, ja. det spelar ingen roll vad hon får veta om oss och att han inte är den stora trollkaren som de väntar på för att han har ingen magi alls mm. men hon försöker ändå vara den här goda stöttande och verkar vara mm. det utan större ansträngning det är, det är bara så ja. hon, <laughs> ja, hon är hon verkar bara vara god i naturen helt enkelt men det är väl så jag uppfattar henne även i originalet här har hon åtminstone en större roll. Mm. Men det lilla jag såg i originalet också så tänkte jag bara här har vi en typisk... Alltså en god fe mm. skulle jag kalla henne för verkligen. Ja, men Det är en bra jämförelse för det är ungefär så hon framställs. Mm. Mm. Men här har hon ett eget kungadöme och ett eget folk. Och de blir också en del av nyckeln till ja, slutet på den här filmen. Mm. Jag vill ju säga att... Michelle Williams gör en fantastisk prestation här. Men det är inte så mycket att jobba med. Nej. Hon ska spela liksom den stoiske, återhållsamma kvinnan som, mm. som är där. Och lyser upp världen med sin skönhet och sin vishet. Mm. Och mm. är en inspirationskälla utan att kanske bidra så mycket rent fysiskt. Mm. Sen vill jag ändå påstå att hon... Framställs ju aldrig som svag. Hon är ju ändå aktiv under en hel del scener där um, det händer både det ena och det andra. Mm. Men hon porträtteras ändå för mycket av filmen som en symbol snarare än en person. Mm. Mm. Och det kan jag tycka är lite synd för det tar udden av personligheten. Mm. Just. Jag menar inte att, att jag hade velat se henne ha massa dåliga karaktärsdrag eller någonting sådant. Det är inte det som man måste ha för att göra en karaktär intressant. Det kan, det kan hjälpa om det görs rätt, men det är inte det enda som gör det. Men det är just att hon framställs som en symbol. Mm. Kan de nu göra intressanta, elaka häxor? Varför kan de inte göra en intressant, god häxa? Ja, för det var det jag tänkte på också. Att i kontrast till just Theodora och Evanora så är ju verkligen glinda ingenting. Det är som du säger, hon är bara, hon är bara helt god. Mm. Och ja, det faller ju ganska platt och det är ju det är tråkigt för Michelle också. Mm. Men ja, återigen sådana här: hon gör det bästa hon kan med sin roll som hon har fått skriven. Mm. Och hennes prestation är inte dålig inte alls. Nej, visst det är det ju inte. Men den kan typ. inte sträcka sig bortom materialet. Nej. Och materialet är tyvärr lite platt på den fronten. Mm. Lite bristfälligt. Men det är ju som sagt var kul att hon har fått en betydligt större roll för handlingen än vad hon har i den gamla filmen. För där dyker hon mest upp, ger uppdraget och sen dyker upp igen för att ge slutet. Mm. Mm. Jo. Det är det ju åtminstone. Här är hon ju både en del i um, handlingen. Hon är en av nyckelspelarna. Och hon mm. har ju ändå en um, liten fight -scen på slutet. Mm. Det är kanske inte den bästa fight jag har sett. Men den är ju ändå... Ja, den, den leder ju i alla fall till någonting som... Uh som liksom bygger upp för originalet. Alltså det blir ju ytterligare en liten flört där. Vem som är vem och vem som gör vad. Mm. Och hur det kommer se att saker och ting är som det är i filmen från 1939. Ja, alltså vad man än tycker om den där stridsscenen så den visar ju att hon är kapabel. Ja, det, det var kul att få se. För jag tycker att hon var alldeles för mjäke genom hela filmen egentligen. Alltså... Hon verkar ju ändå vara en, en kapabel god häxa. Jag, jag förstår som inte bara för att man är ond häxa och, och därför kan använda både den ena och den andra hemska trollformen för tortyr och för att orsaka kaos och sådär så där. Alltså ska väl ändå inte det betyda att man som god då inte kan göra någonting. Mm. Men här får man ju egentligen se det i slutet att, jo men titta, hon är ju faktiskt kapabel till någonting mer än att bara få folk att somna typ. Den var du. Ja, det menar jag inte få folk att somna för att man är tråkig utan men menar, den här dimman som hon, som hon har det är ju som det enda man har sett henne göra tidigare och då, då blir jag lite så här att ja, är du kapabel till någonting annat än att bara förlåta människor och trolla fram lite rök? Ja, det är faktiskt bubblor till och med. Ja, bubblorna också, ja. Det är ju ett ganska häftigt sätt ändå att, att transporteras på. Även om den scenen också är väldigt så här hot för mig. <laughs> ja, men hon bidrar åtminstone. Hon är inte alltför passiv, men nej, nej. det kunde ju varit så mycket intressantare. Mm, mm, Och någonting som också kunde varit lite intressantare... mm. Det är en karaktär som heter Finley. Ja. En bevingad apa. En god bevingad apa kanske man ska säga. För det finns ju en hel del bevingade apor även i den här filmen. Ja, det gjorde du. Men det här är då en snäll sådan som har hamnat i trubbel och oss hjälper honom. Och då svär han en slags sån här livsed att jag ska leva resten av mitt liv och tjäna dig. Mm. Ja, alltså det är ju någonting som finns i gamla sagor och i andra kulturer och liknande så att det var ingenting som jag tyckte var sådär jättekonstigt. Nej. Men sen att han bara en liten stund senare uttalar att han ångrar sig... <laughs> Det blir ju lite konstigt Ja Jag tycker det är så himla härligt också Att han verkligen säger det också Varför du som har varit tvungen att berätta det här för mig nu Nu har ju redan, redan svurit det här och det här Nu vill jag inte det längre det, det tyckte jag faktiskt var ett roligt ändå Men han blir ju Väldigt lojal till slut Ja Men här har vi ju karaktären som ska bidra med den mesta komiken I den här filmen Ja tyvärr alltså och det är synd. Ja. För det blir lite billigt. Mm. Mm. För bara för att han är liten, kort, ser gullig ut och har vingar så betyder ju inte det att... Jo, men då låter vi han vara den här lilla klumpeputten som ställer till med det ena och det andra. Ja, nej. För det blir gammalt fort. Ja, väldigt fort dessutom. Jag tycker det här verkligen är en, en tragisk karaktär som man verkligen har sönder... Alltså han är alldeles för mycket av en, en comic relief. Han är för mycket den här komiska karaktären. Och jag tycker som bara synd om honom när jag ser honom. Mm. För så himla roligt är det verkligen inte att se honom utsättas för det han blir utsatt för. Och se honom säga saker. Och Nej, tyvärr. Alltså. Jag, jag tröttnar en hel del på Finley. Ja, och du är inte ensam kan jag säga. Skämtet med att han fått bära en tung väska och inte få någon hjälp dras alldeles för långt till exempel. Ja, enormt verkligen. Dock tyckte jag just när de kryper upp efter Glinda och Findlay ska vara deras skenmanöver. Mm. Mm. Han ska flyg borta borta och, och göra ljud. Så blev han ju förmodligen lite stressad och vet inte riktigt vad han ska göra. Så han börjar mua. <laughs> och det tyckte jag faktiskt också var väldigt ja. roligt. Liksom. Ja. Va? <laughs> alltså Det funkar ju, men. <laughs> jo, visst, men ja, visst. Ja, men det, det jag är väldigt Jag vill återgöra det faktiskt. För det är som så himla oväntat också. Man sitter ju och undrar vad han ska komma med för avledningsmanöver och när tusenden egentligen ska komma. För under tiden hinner ju oss nästan hamna i, i klistret verkligen. Mm. Och så när då Finley verkligen äntligen gör sitt jobb som har blivit tillsagd och ska göra en avledningsmanöver. Då, då kommer muandet. Mm. Ja, och bara en ko av alla ljud han kunde försöka och härma. Grejen med Finley är ju också att han ska ju vara en slags ja, representation av oss före detta assistent. Ja. Som han lämnar kvar där i Kansas när um, där kommer folk som letar efter honom. Mm. Mm. <laughs> och grejen med honom var ju att han var ju också väldigt lojal och väldigt ja. trofast. Och ja. såg till oss bästa. Och det blir en, en ny sådan här. Mm. Jag vill... Um, också tro att det är samma kille som ähm, gör rösten till Finley som spelade assistenten i Kansas, det vill säga mm. Zach Braff. var mm. jag tycker att Finley är okej. Okay. Han kunde varit betydligt mycket bättre skriven. Han kunde varit bättre representerad i filmen. Mm. Mm. Men han sträcker sig till okej okay när han kunde varit så mycket mer. För mm. han blir tröttsam i längden. Mm. Det blir han verkligen undrar om det här också är någon anledning till varför man har tagit just Zach Braff som vi är ju van vid att se spela komiska roller mm. jag, jag kan inte låta bli att tänka så att, att det är just därför som de har honom här för att han ska vara den här kul killen liksom mm. och det borde ha varit tråkigt för honom också att spela film det kan jag tänka mig han är väl bara glad att han har fått ett jobb kan jag tänka ja. mig <laughs> Jo det skulle väl jag också ha tyckt <laughs> Även om jag inte fick synas hela tiden Så bara få vara med i en film Och liksom det har ju namnet oss på sig Och det är ju ändå ganska häftigt och pampigt Ju synd man får den rollen som, som Finley är För jag är som sagt inte heller verkligen nöjd med han Och kan väl kanske sträcka mig till ett Okej okay, det kan jag göra men, men verkligen inte längre så mycket potential som är bortkastad, som kunde användas så mycket bättre. Han är ju ändå hyfsat snyggt animerad, måste jag ju säga. Ja. Han ser ändå ut att passa in i världen. Ja, det gör han ju definitivt en flygande apa, liksom. Men jag tror också att det är det som är problemet med både en och två av de här karaktärerna som, som man får följa. Och, och problemet med med filmen överlag för vi har ju redan pratat en hel del om att det är ganska flådigt och det är mycket Hollywood och man har satt så mycket på det visuella och det känns som det är det som är grejen med Finley också bland annat det är just det här med att man vill ha en animerad apa med vingar mm. det är häftigt då tycker jag nästan att häxornas elaka baboons är mycket häftigare. <laughs> jo, det är de definitivt. Det är babianer som har typ fladdermusvingar. Det är, det är den onda versionen av apor med vingar. <laughs> vingar. Det är episkt. Ja. Lade du förresten märke till homagen när um, oss möter Finley? Mm, nej... Vad är det för någonting som hotar Finnlingen när oss räddar honom? Jo, men visst. Ja, jag tyckte att det var lustigt att det kommer just ett lejon. Och den här gången är det ju ett riktigt lejon också. Som jag tänkte det också att när, när då lejonet hotar både oss och Finley de är på märken och oss bara kastar någon form av sån här liten rökbomb och lejonet blir rädd och springer därifrån så tänkte jag att det var ett lite fet lejon det där egentligen. Det är kul med sådana planteringar. Ja, det är det. Det tycker jag verkligen. För det betyder ju att lejonet är betydligt äldre än han verkar. Ja. Oh, ja. <laughs> Men vi kanske ska ta den sista karaktären i det här gänget. Mm. vi har ju en liten flicka här som sagt, givetvis, därför att vi har ju redan pratat om, om de här parallellerna som man gör till den riktiga världen och det riktiga livet som då Oscar har levt just innan han kommer till den här världen. Och då har vi ju då en liten porslinstocka, eller en porslinsflicka, som han hittar i en by som är totalt förstörd av då just häxan som man just då är ute efter och letar och hon har ju då i och med att hon är av porslin gått sönder så hennes ben ligger ju trasiga framför henne mm. och hela hennes familj är då slagen i bitar så det är ju ingen annan än hund kvar ja det är en ganska ganska mörk och förskräcklig bild egentligen som man ges där när de kommer in då både Oz och Finley i den här staden av som ser ut som en enda stor teservis helt enkelt och allting är verkligen helt i ruiner. Mm. Och det enda som verkligen finnas kvar där som faktiskt är överlevande det är den här lilla porslinsflickan. Mm. Och jag kan ju säga det att staden är en referens till um, boken faktiskt. Aha. Det är ju bara det att de använder inte den i uh, den gamla filmen av gissningsvis ganska... <laughs> Kostnadsamma anledningar mm, mm. <laughs> Så här har de ju gjort det smart Att i och med att den inte är med i den gamla Filmen som då utspelar sig Efter den här mm. Så kan vi ha den med nu men sönderslagen Och göra det till en Grej med historien Ja, visst. Så det är ju jättesmart Att de har använt element som finns I böckerna Men kastat om det lite för att det ändå funkar Med filmen som de ska referera till mm, Absolut och jag, alltså jag blev ju väldigt förtjust i den här lilla porslinsflickan. Jag tyckte bara att hon var väldigt charmig. Lite jobbig ibland kan jag väl ja. erkänna. Men mm. tyckte ändå att hon överlag var en slags representation av hans samvete ändå. Mm. För hon säger det som kanske får honom att ändå vända om att tänka om. Mm. Och att vilja bli en, en bättre människa även om man redan har fröt i sig att bli en bättre mm. människa så mm. är hon uppmuntran som faktiskt får det att växa. Ja, jo, hon är ju en jätteviktig karaktär egentligen för, för filmen. Mycket på det viset det får man ju säga. För oss är ju ändå som sagt, han, han är ju en god människa. Man ser ju det i synnerhet i början där av filmen men också på flera andra ställen. I syn och, och speciellt när han är tillsammans med porslinsflickan. Så lockar hon ju fram det där från honom. Men han tror ju samtidigt inte riktigt att han är en sån god och stor man som han vill vara- och hon får ju honom att inse att, jo, det, det är du egentligen. Du har det inom dig, se bara på det du gör. Och det gör, Glinda gör ju också det här till en viss del, till och från. Men, men borslinsflickan är, som du säger, verkligen mycket av ett samvete för honom. Mm. Så ja, jag... Jag gillar väl borslinsflickan till och från. Hon kan vara charmerande och hon, hon har en viktig roll som sagt för filmen, men... Ibland så är hon också lite irriterande, eller ja, hon är väl mest irriterande vid ett tillfälle egentligen och det är ju strax efter att de har träffats så hon prompt ska med på den här affären Och då kommer vi återigen till det här som jag säger om att jag inte alls tycker att det är en lika smidigt hopplockad grupp vilka som faktiskt följer med honom när han nu ska försöka ta hand om då den här elaka häxan som han nu är ivägbussad för att, för att försöka förinta. Att när hon håller på och gnäller som ett litet barn och håller sig fast vid hans ben och han står där och lite komiskt sparkar och har sig för att försöka få bort henne och säger en massa halvroliga repliker. Köper inte det? Tycker inte det är så kul? Nej, jag förstår att det är ändå någon slags illustrering av att han är en god man som inte vill ta med sig en flicka som då av naturen är ganska bräcklig. Ja, precis. Hon är ju kör verkligen i ordets riktiga bemärkelse. Men jag måste ju ärligt erkänna att scenen där han hittar henne och ser mm. att benen är trasiga och man gör den här omedelbara kopplingen till i tältet i Kansas ja, med flickan visst. i publiken mm. att mm. han blir lika desperat och ledsen där mm. som mm. då men att nu har han ändå en idé att jag kanske kan göra någonting. Mm. Och han hittar en äm, flaska med lim i, i sin resväska. Mm. Mm. Och att han så väldigt ömsint äh, limmar ihop henne igen. Det, jag tycker det är faktiskt en jättefin scen- Ja, och den är, den är väldigt snygg också på grund av en, en liten sak som planterades ganska långt innan också. För den här limflaskan, att han nu faktiskt råkar ha med sig den, det kanske man kan tycka är lite så här fantastiskt att, ja, för all det, han är ju en illusionist, och, och visst, man kan väl ha en flaska lim i sin väska då för all del för han har ju sin liksom den där väskan är ju verkligen, all hans rekvisita finns ju där, någonting för varje tillfälle nu gör de inte så himla stor grej och det är så i filmen men, men det är ju ändå en viktig grej att han har med sig sin väska och det han har där är ju som sagt hans liv lite grann och hans levebröd, men just limflaskan är ju faktiskt någonting som man ser tidigare i filmen när han står i sin, i sin vagn som då är hans lårs och han eh, sätter lite klister på någon form av sån här gammal typ projektor, det vad de man så kallar det för, som mm. projiceras mot bilder, som att de ser levande ut. Det blir som en, en animerad liten en liten serie av, av bilder som blir animerade. Mm. Och där tar han också fram den lilla flaskan och stryker lite lim på ett pappersark som håller på att falla loss där som som då annars skulle ha gjort att ja det hade inte sett lika snyggt ut om man försökte använda den här manikken. Så jag drog väldigt snabbt den parallellen just när han sitter där på huk och ser lite förkrossad ut. Och undrar hur man ska hjälpa henne så tänkte jag att ah, men limflaskan som man fick se tidigare, den har han förmodligen med sig, den kan han använda och så gör han det och det är väldigt snyggt gjort tycker jag. Jo men det är ju när någonting planteras på rätt sätt. Ja, när visst. vi etablerar tidigt att vi har vissa verktyg som vi kan använda och när det sen dyker upp en möjlighet att använda dem så tänker man, åh men det har vi ju faktiskt någonting vi kan mm. använda. Mm. istället för att det här att man drar fram någonting och bara, jo jag råkade av en händelse ha med mig <laughs> precis men som sagt det är en väldigt stark och emotionell scen som jag mm. gillar och den kommer ju inte heller riktigt till sin rätt i den här filmen därför att det är för mycket tju och kim <laughs> precis vad det är ja men många av de ömmaste scenerna i den här har de ju faktiskt med porslinsflickan. Ja, det har de ju. Så att man förstår ju vad hon spelar för roll verkligen. Och det är därför jag gillar henne. För hon blir viktig för honom. Både hennes, mm. vad vi säga, entusiasm mm. och mm. hennes ja, lite kärlek där faktiskt. hon blev ju väldigt mm. förtjust i oss. Mm och uh, tror på honom och liksom, jo men jag tror på dig jag litar på dig, du är mm. den stora trollkaren och så vidare Ja, precis, du är en stor man och du har ett stort hjärta mm. Och det blir viktigt även för uh, karaktären naturligtvis men mycket för oss mm. Vi upplever ju bara de känslorna som vi får projicerat på oss i en film Ja, <laughs> <laughs> visst En uh, bra skådespelareinsats eller röst skådespelarinsats rättare sagt av Joey King här som då ger rösten till porslinsflickan och som även då är den personen som sitter då i, i publiken i sin rullstol där i tältet. Det tyckte jag var extra mäktigt när jag fick reda på det att det var samma tjej. Mm. För det första, hon är ju riktigt ung mm. och att göra ett sådant bra röstskådespeleri scen till mm. en animerad figur jag ser fram emot att se um, Joey King i, i andra roller. Mm. För det här kan vara en, en riktig stjärna på väg upp. Mm. Men vi kanske ska gå vidare och titta på det som den här filmen verkligen är som störst i och svulstigast och högljuddast. Mm. <laughs> Nämligen det visuella. Oh boy, säger jag vara. Det är ju väldigt mycket som bara är för effekten skull i den här filmen. Det har vi väl redan förstått, antar jag, ni mm. som lyssnar. Med tanke på vad vi har pratat om. Alltså, hela omvärlden när oss kommer till, till just oss då. När Oskar kommer till landet oss. Det är som, som jag sa så, ända från att han åker in i tornadon till att tornadon spottar ut honom där och mycket mer där till också mm. innan han ens möter då Theodora så är det sjukt mycket visuellt där det ska se ut som ett stort häftigt sagoland det ska vara jättevackert och det ska samtidigt vara jättespännande och jättehäftigt och det är just det att allting ska vara så jätte mm. och därtill också då att vi har en animerad apa med vingar vi har en porslinstockar som naturligtvis är helt animerad för det går ju som jag ska inte säga att det inte går att göra en porslinstocka med praktiska medel. Jag tror att det hade varit mycket intressantare och roligare faktiskt, men nu har vi då en helt animerad docka istället. Mm. Det är för mycket animerat i här filmen överlag, tycker jag. Ja, det är ju lite specialeffekts ni på eh, datafronten, mm. om vi säger så. Jag gillar ju inflygningen i oss och tycker att, wow, titta här vilket fantastiskt land vi håller på att skulle besöka. Mm. Men jag förstår ju att du kan känna att det, det blev lite för mycket- särskilt efter den här väldigt turbulenta flygturen dit. Ja, visst. Hade inte den varit så extrem kanske um, inflygningen inte hade upplevts som så övermäktig? Nej, det, det tror jag faktiskt. Därför att då hade jag nog haft en helt annan inställning bara till- när man väl kommer in i själva ossvärlden. Då hade jag inte suttit där och tyckt att det, att det redan hade blivit för mycket- men vi har ju ett problem när det är så mycket datoreffekt. Och mm. så mycket av miljöerna är datoreffekt. Det är ju att vi har skådespelare som står och agerar i ett helt grönt rum. Mm. Och jag vet att vi gav den gamla filmen en stor eloge för att de faktiskt fick det här lilla slutna rummet att se mycket större ut än vad det faktiskt var. Mm. Och man tycker att, jo, men om de klarade så borde man ju klara det ännu bättre med de här moderna effekterna. Mm. Mm. Nej, jag tycker faktiskt inte det. Vi kan nästan få en klaustrofobisk känsla när de står i ett område som ska vara jättestort. Mm. Men på något sätt känns det ändå som att jo, vi har den här stora världen men vi står på den här lilla trånga ytan tillsammans ändå. Ja, och... Det är ju för att man har ju satsat på att göra en så otroligt snygg värld man bara kan. Men man har inte satsat på att göra den levande. Mm. Det är det. Alltså jag köper inte illusionen i det här fallet. Det gjorde jag verkligen i originalet. Därför att man hade så himla bra praktiska lösningar just. Man hade gjort det så himla... Så himla levande helt enkelt. Så mm. då känns det som att man verkligen är ute på den här jättelånga vägen och promenerar. Eller att man är i den här jättestora skogen eller vad det nu är. Mm. Men här blir det om Allting är så himla perfekt digitaliserat. Mm. Så jag känner liksom ingenting av den här fantastiska miljön. Jag känner den ju med, Men jag sitter ju som illustratören och tittar och tänker... Åh, där är lite inspiration jag kan ta och där är lite inspiration jag kan ta. och vad fint det där var gjort. Men det är ju som du säger, det är alldeles för mycket och alldeles för ihoptryckt på för liten yte. Ja. Det liksom bara mm. exploderar fram. Mm. Och det är inte en lugn stund nästan när de reser överhuvudtaget. Nej, det är ju inte Och det är väl samma problem som till exempelvis de här prequel Star Wars filmerna lider mm. av. Mm. Det är så mycket hela tiden som händer i varje bildruta och det är så många människor och det är så mycket som händer och det rör sig ja. och det flyger och det hoppar och det snurrar och ja det, det är exakt samma här. Bakgrunden är inte bara en bakgrund det är nästan en, en biroll <laughs> Ja, alltså vi pratar om det här i vårt avsnitt med specialeffekter dessutom. Exakt just det här, när det blir för mycket av specialeffekterna- så att det tar verkligen över. Mm. Och det är precis vad jag känner att jag har gjort här. För nog finns det några scener som jag kan uppskatta- men på det stora hela så är filmen för, för Pampi för sitt eget bästa. Jag vill ju som säga att det här är en snygg film- men det blir så mycket av allting det här. Och allt det där vackra och sagolika som man försöker att lyfta fram. Det, det blir så himla konstigt. Mm. Ja, men det drunknar i sig själv. Och handlingen drunknar i specialeffekterna. Ja, allting mm. drunknar i specialeffekterna <laughs> i princip. Ja Och det är alldeles för polerat för sitt eget bästa. Mm. Mm. Jag menar, man ser den här smaragdstaden- som då ska ha stått där ganska länge om man tolkar deras uttalanden rätt. Men den ser så ny ut att eh, den ser ut att vara byggd igår för den är så blank och polerad och allting. Även om de hade underhållit den och skött den och sett till att den alltid var ren och snygg så hade det fortfarande blivit skavanker. Mm. Mm. Men nej, allting ser sprillans nytt ut och helt och vackert. Ja, förutom den här lilla porcelinsbyn då naturligtvis. Ja. Som den. <laughs> den är ju förkrossad. <laughs> Och det är det som är problemet med digitala mm. effekter. Det mm. har en liten tendens att kännas plastigt för att man lägger inte på rätt textur. Mm. Och bara för att någonting ser slitet ut så betyder inte det att det ser dåligt ut. Det betyder Nej. att det ser levande ut. Precis. Återigen, det, det är just det. Man har satsat på att göra en alldeles för snygg värld tycker jag. Mm. Den, den känns inte levande och det är också därför som jag inte riktigt känner mig som att jag, är, att jag är i den världen, att den faktiskt existerar. Utan att det är som sagt bara någon form av blåskärm eller någonting sådant. Och det är jättesynd för som sagt, var de har spenderat enorma resurser på att göra den här filmen snygg. Mm men väldigt lite på att göra den levande och det beror nog till stor del på att de, de riktar ju sig till barn här också och mentaliteten är att ja, barn bryr sig inte om detaljer det ska bara vara mm. skrikigt och högljutt och ja. om det inte bokstavligt är skrikigt och högljutt så är det, det i färger och mm. visuellt överlag mm. och det är, det är synd för en bra barnfilm är bra för en vuxen också Mm. Även om jag gillade den här... Ja, även om jag gillade delar av den här kanske jag ska säga istället. <laughs> så, så känns det ju lite påfrestande faktiskt att titta på. Ja, enda gången som jag verkligen uppskattar någonting... Som jag verkligen kan komma ihåg att jag tänkte... Ja, ah, det där det var lite snyggt och fräckt gjort. Det var när Oscar och Theodora då springer ifrån det här ständiga hotet som, som är som över dem hela tiden därför att ja, nu har ju trollkaren kommit till den här världen, profetian kanske kan vara sann, det vill ju självklart inte den onda häxan så att de får ju till och från diverse odjur efter sig, i synnerhet de här babianerna med fladdermusvingar. <här> <Vladimir> <här> och vid några tillfällen där så då zoomar man som ut. Kameran flyger som tillbaka och man ser dem i perspektiv istället. Hur de då springer längs med den här gula tegelvägen bland annat och även då i några andra väldigt fantasifulla miljöer. Och då kändes det lite grann som att det var ett plattformsäventyrspel som jag satt och tittade på. Och det tyckte jag var väldigt snyggt och fint. Du, du bara satt och sträckte dig efter handkontrollen. Ja, det, var, det var lite som jag ville göra. Jag tänkte liksom att åh men vilket häftigt spel där skulle kunna vara. Ja, men det kan jag tänka mig. Det här mm. hade kunnat vara ett fantastiskt häftigt spel. Och det hade det verkligen kunnat, ja. Det är ju bara synd att... Um där det inte är någon handling till. <laughs> Nej, precis. Det hade ju varit ett väldigt platt spel. men plattformsspel då som sagt. Ja, för all del Super Mario har inte mycket handling heller. Nej, precis. Det hade bara varit kul att få springa igenom den här världen tror jag om man hade fått se den på det där viset just då när det som sagt det zoomar ut jättemycket och det blir så här lite det är som tvådimensionellt men ändå tredimensionellt. Det, det såg väldigt läcker ut och det var väl det jag uppskattade mest med det visuella. Men det var alltså när du satt och så att filmen var någonting annat som du faktiskt njöt av den. Ja, och det säger väl mycket. Ja, vi har kanske inte så mycket mer att säga om det visuella. Det är stort, Nej. högt och skrikigt och svulstigt. Mm, punkt. Mm, punkt, ja. Däremot så skulle jag vilja kasta in en liten brasklapp om musiken- för det är ju faktiskt väldigt speciell musik till um, Oz The Great and Powerful mm. skriven av ingen annan än Danny Elfman. Nej, visst. Jag såg det på eftertexterna och så tänkte jag, åhå! Och kunde förstå det samtidigt också. <laughs> jag såg det faktiskt redan i introt och uh, <laughs> jag sa direkt till min sambo att det hörs att det är Danny Elfman för um, hans väldigt speciella toner finns där. Och jag kunde inte låta bli att få känslan att delar av musiken var stulna från Nightmare Before Christmas. Mm. Det var lite vibbar och vissa toner där som kändes... men Inte nu här, det är inte alldeles för likt. Jag vet att det är, det är ditt eget soundtrack, men ändå ja, Jo, den där musiken som jag hörde till och från, ja, jag kunde inte sätta fingret riktigt på var jag hade typ det tidigare, men jag kände också igen det någonstans i bakhuvudet, några av tonerna. Mm. Sen kan det ju bara råka vara olyckligt att, att det råkar hamna på det viset, mm. men mm, lite snarare lite, ja. Ja, men det lät som ett soundtrack från en Tim Burton-film och det är ju inte så konstigt. <laughs> <laughs> Nej, det är ju inte alls, inte alls verkligen. Men det är ju alltid härligt att lyssna på- för han gör väldigt mysig musik. Ja, det, det gör han absolut. Det ska verkligen sägas. Jag tyckte också det var kul att man faktiskt... Alltså, den här filmen är ju inte en musikal- för den som inte har förstått det redan. Utan det här är ju mera av ett action-äventyr- med, med lite kärlek och lite drama i sig. Mm. Det finns ju som liksom inga musikaliska inslag i det- förutom ett som är just... En flört naturligtvis, till originalet. Och det är väldigt kul att de drar igång den. Mm. Och, och det är väldigt kul att de faktiskt avbryter den också. Så att man inte behöver få <laughs> allt för mycket checkhet. För det alltså, så fort den låten kommer igång, så är det ju återigen rim på rim på rim på rim. På rim. Och jag kände bara så här: Och nej, nu är vi tillbaka där igen. <laughs> ja. Men ähm, ska vi göra som så att vi summerar de här två filmerna nu? Det är väl hög tid. Det är väl det, ja. Och eh, som sagt igen då, det här var ju första gången som jag gick igenom inte bara den första filmen utan då den, den andra också. Och The Wizard of Oz från 1939, jag tycker det är en charmerande gammalt saga vars <laughs> melodiska visualisering här blir kanske lite för mycket för just mig i alla fall. Det, alltså, det blir en överdos av godhet som gör att det där som till en början kändes väldigt käckt och hjärtvärmande. Det övergår till en lite plågsam sötsliskighet som... Som går med lite mer på nerverna mm -hmm. än det underhåller och värmer. Precis som en och två karaktärer kan göra. Men på det stora hela så det är en vacker saga ändå. Alltså det, det är en fin film att se verkligen. Och jag är glad över att jag faktiskt nu äntligen har fått, fått se den. Men det kanske inte är någonting som jag kommer att se om så himla snabbt igen. Men, men jag kan ändå absolut rekommendera att... jo men det är en fin historia. Den tycker jag absolut man kan se. Och den är en extrem familjevänlig film, framförallt. Så på det viset tycker jag definitivt att man ska kunna avnjuta den. Jag håller med. Alltså, det här är en klassiker av en anledning. Och det är ju en stark rollbesättning, även om vissa karaktärer är lite påfrestande. Jag tycker tyvärr inte du tycker tycker tycker tycker så där? <laughs> Men eh, den har fler styrkor än svagheter ärligt talat och den är ett fantastiskt bevis på filmmakeri från 1939 hur långt folk redan hade kommit i att skapa specialeffekter oh, ja. mm. och att mm. göra hela världar Mm, mm. ärligt talat, där är moderna filmer som inte ens är i närheten av att innehålla så mycket charm och så mycket liv ja. som den här gör mm, mm. och den är ju den börjar ju närma sig hundra årssträcket sakta men säkert <laughs> ja visst, det gör den ju och den ska nog vara lika imponerande just i det avseendet när den just fyller hundra år. För det är som sagt, det här är ett kulissarbete utan det verkligen. Ambitionen har varit hög när de har gjort den och det arbetet har lönat sig. Mm. Tveklöst. Mm. Det här är en sån klassiker som jag tycker att man ska ha sett, faktiskt. Mm. Det tillhör i princip allmänbildningen att se den här filmen. Faktiskt, ja, det gör det verkligen. Vad man än tycker om musikaler och, och rimmande låtar, så... <laughs> Börjar man ha sett den. Och så är det Great and Powerful från 2013. Mm. Jag var extremt skeptisk när jag satte mig. Den vann mig lite över. Det finns ju som sagt en hel del fina scener. Det finns en hel del bra skådespeleri och bra karaktärer. Men de sväljs fullständigt av den här Mm men ja, jag tycker ändå det är en kul film att se om man sitter och en regnig söndags eftermiddag och vill ha lite underhållning då, då finns det betydligt sämre filmer att se <laughs> och det är en film för de yngre, ja men den kunde ha innehållit mer för de äldre också mm. de har lagt en grund för idéer som skulle kunna blivit väldigt intressanta för en lite äldre publik men det bär ingen frukt och det är jättesynd. Ja, det, det här är en väldigt tunn och spretig film som satsar så enormt mycket på det visuella att jag ställer mig frågan vad man gjorde först, de digitala effekterna samt kulisserna eller manuset. För det känns verkligen som det förstnämnda. Och det är inte förrän mot slutet av filmen som jag tycker att den som sagt börjar kännas intressant att följa och historien tajtar till lite grann. Men så, då har man ju ändå sköljt över den med alla de här visuella, flödiga effekterna. Somliga faktiskt snygga på riktigt, men det mesta känns så himla konstlat och påtvingat. Precis som jag tycker att inledningen gör och den här kärleksgrejen som vi ska verkligen få inbankad just för att historien ska kunna ta sig framåt. Så det hade verkligen kunnat göras så mycket smidigare och av den anledningen också så... Jag vet inte riktigt, det är en två timmar dryg lång film. Jag tycker att det är lite mycket att begära att ta sig igenom den här bara för att man ska komma till ett slut som åtminstone är tillfredsställande och som snyggt och väver ihop den här filmen med originalet så... För all del, gillar man just snygga filmer, digitala effekter, då, då kommer man säkert att tycka om den här. Men jag kommer verkligen inte att återvända bortom regnbågen efter att ha sett den här filmen. <laughs> inte bortom den regnbågen åtminstone. Jag kan verkligen som sagt tänka mig att se om originalfilmen. Det kommer kanske att gå något år innan dess, men jag kan <laughs> med glädje se om den snarare än den här. Mm. Då måste jag ju ställa den uppenbara frågan. Är du intresserad av att läsa boken? Det är jag, ja. För att jag är ju intresserad av att se vad man faktiskt har valt att inte ta med. Och vad som ser annorlunda ut. För bara en sån sak som nu att plåtmannen har sin bakgrundshistoria till exempel. Och att den är lite mörkare på vissa ställen och hur man ändå har förändrat slutet det gör mig nyfiken, det gör det ju faktiskt. Så att jag, jag tror att jag kan ha större behållning av faktiskt att läsa boken än att se om filmen. Mm. Jag tycker faktiskt det är en bok värd att läsa. Det, det är en av de här litterära klassikerna av en anledning. Mm. <laughs> Sen är det kanske inte den absolut bästa boken som har skrivits. Men om man gillar den här typen av saga och fantasi så mm. um, har den mycket att ge- Mm, mm. Den hade definitivt mycket att ge mig och det är en äh, sagobok som jag gärna återvänder till när äh, den lusten sätter in. <laughs> jag har ju mm. även recenserat de här serieadaptionerna som är under produktion. Där har ju i nuläget kommit fyra stycken och, och äh, jag får ju känslan av att de har planer på att göra alla oss böckerna. Så det här är ju ett par till. <laughs> Jag kan säkert tänka mig att de historierna skulle göra mig mer till fred än vad just den här sista nu gjorde. Och med det sagt så har vi kanske pratat länge nog om Oz, The Great and Powerful och The Wizard of Oz. Ja, för vi tänker ju hålla oss kvar i sagovärlden och röra oss vidare till en annan sådan. Mm. Och det ser jag. Mycket fram emot <laughs> Och jag ännu mer fram emot kan jag säga <laughs> Men tills dess Tackar vi så mycket för oss Jag heter Danny Arling Och jag är Thomas Engström Det här Är Eskapisterna